prvej línie prvej línie Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Začína sa krátko po 20.30. relácia v prvej línii a tradične vás už pri mikrofóne a takisto aj spoza techniky víta Boris Koroni. Poďme hneď na našu tému. Viacerými slovenskými médiami, neviem či teda to vy ste to preberali aj zahraničné médiá, ale keďže sme na Slovensku, budeme sa venovať na hlavne našim médiám. Viacerými slovenskými médiami preletela včera, myslím to bolo veľmi zaujímavá a podľa mňa aj dosť závažná správa, hoci osobne si myslím, že sa jej napriek závažnosti nevenovala adekvátna pozornosť, ale to je len môj skromný názor. Možno ste tú správu zachytili aj vy, možno nie. Jak poďme si v úvode dnešnej relácie povedať, že o čo vlastne ide. Ja vám prečítam oficiálne znenie tej správy, nebudem ju čítať celú, lebo bola dosť dlhá, ale členské štáty Severoatlantickej aliancie zo strednej a východnej Európy sa pokúsia spojiť svoje sily na zvýšenie tlaku na vedenie na to, aby túto uh, aby táto vojenská aliancia pristúpila na zriadenie stálych základní na ich území. Takáto požiadavka z krajín východného krídla Aliancie by mohla zaznieť už začiatkom septembra na stretnutí zástupcov týchto krajín v Bukurešti. Informáciu priniesla v pondelok rumúnska tlačová agentúra Agerpress s odvolaním sa na slova poradcu pre zahraničnú politiku nového poľského prezidenta. Túto informáciu zverejnil takisto aj britský denník Financial Times. Poľský poradca pre zahraničnú politiku upozornil, že krajiny východného krídla Aliancie sa zídu začiatkom novembra v Bukurešti. Pričom má ísť o jeden z prvých konkrétnych krokov v týchto členských štátoch NATO v snahe dôraznejšie lobovať za prítomnosť NATO v tomto regióne. Teda inými slovami, má sa hovoriť o tom, že či budú alebo nebudú zriadené stále vojenské základne NATO v krajinách strednej a východnej Európy. Dôvodom majú byť udalosti na Ukrajine a takisto aj obavy z možného zintenzívnenia ruskej agresívnej politiky. Polsko, sa na budúci rok stane hostiteľskou krajinou samitu NATO, ktorý sa koná každé dva roky. No a jeho prezident, nový prezident Andrej Duda, ktorý sa svojho úradu ujalo začiatkom augusta, naznačil, že otázka stálych základní aliancie vo východných krajinách bude patriť medzi priority tohto podujatia. Na tom bukvorešťanskom minisamite, o ktorom teraz hovoríme, ktorý by sa mal konať začiatkom novembra, by sa mali stretnúť poprední zástupcovia Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumúnska a Slovenska. No a Polsko už dlhší čas nalieha na zriadenie takýchto stálych základní na to, na svojom území a nový prezident toho dokonca, dokonca urobil prioritu svojho mandátu. Čiže hovorí, že stále základne na to sú prioritou, ktorej sa chce venovať. Na druhej strane sa viaceré západné štáty na najmä na nemecko bránia tejto myšlienke a argumentujú tým, že takýto krok, ak by proste niekde v strednej a východnej Európe vznikli stále vojenské základne na to, že by to mohlo byť veľmi nepríjemné, hlavne z toho hľadiska, že by si vlastne tieto krajiny znepriatelili Moskvu a vystupňovalo by sa tak napätie medzi Európou a Ruskom. Toľko teda vážnej poslucháči k oficiálnej správe, ktorá sa, ako som už spomínal, včera prehnala médiami a ktorá následne vyvolala medzi verejnosťou viaceré otázniky. Jednou z tých podľa mňa najzávažnejších otázok je, či skutočne by sme mali sa, čo skoro povedzme, pripraviť na to, že tu budeme mať opäť po rokoch nejakú stálu vojenskú základňu, ktorú budú okupovať vojska z cudzej krajiny, e, respektíve z cudzých krajín. Uh, treba povedať, že toto je taká dosť háklivá téma, hlavne pre Slovákov, pretože my už máme historickú skúsenosť so základňami vojenskými na našom území, ktoré nepatrili Slovákom. Uh, takže otázka znie, či sa treba opäť pripraviť na čosi podobné, uh, čo tu už raz bolo. Koniec koncov náš prezident Andrej Kiska už naznačil v nedávnej minulosti, že by si čosi podobné vedel predstaviť konkrét, konkrétne v Poprade. No a potom je to aj ďalšia vážna otázka, alebo taká záležitosť, že. Onedlho, teda v septembri, by mal prejsť e, územím Slovenska americký vojenský konvoj. No a otázka je, že či súvisí nejakým spôsobom táto aktivita s avizovaným budovaním vojenských základní, či sú to navzájom prepojené záležitosti alebo a nejakým spôsobom spolu nesúvisia. Pretože niekto by povedal, že ide povedzme len o zhodu dátumov, že je to taká náhoda skôr. No ale niekto iný v tom vidí nejakú, povedzme, formu salámovej metódy, že najskôr sa hovorí len o konvoji a zrazu sa už začne hovoriť o stálých základniach. No a potom je to aj ďalšia vážna otázka, že či vlastne má na takýto krok na to právo, či môže pokojne svoje vojenské základne stavať kdekoľvek, sa mu to proste zapáčia, kdekoľvek si to zmyslí na území tých krajín, ktoré samozrejme sú členskými krajinami NATO. Alebo povedzme v tomto smere platia aj isté obmedzenia, vyplývajúce napríklad z, Washington, z Washingtonskej zmluvy, ktorá je ustanovujúcim dokumentom NATO. No ale nie len na tieto otázky, pretože predpokladám, že ich bude ďaleko viac, budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii v prvej línii, do ktorej prijali pozvanie v tejto chvíli dvaja páni, ale potom neskôr túto reláciu ešte rozšírime o jedného človeka, v každom prípade som veľmi rád, že opäť môžem po ani nie dlhej dobe, skôr kratšej dobe privítať človeka, ktorý už niekoľkokrát vystupoval v Rádiu Slobodný vysielač a vždy sa to týkalo tém, ktoré súvisí nejakým spôsobom s bezpečnosťou, s obranou, s armádou. No a keďže máme dnes opäť túto tému na stole, tak som veľmi rád, že môžem v štúdiu Rádia Slobodný vysielač privítať Ľubomíra Krupára. To je bývalý riaditeľ letiska Sliač tuto nedaleko Banskej Bystrice. Takisto to je aj bývalý zástupca veliteľa, hlavný inžinier 3. zboru letectva protizdušnej obrany a bývalý tajomník Rady obrany štátu. Príjemný, dobrý večer vám, Prajem. Dobrý večer a ja vám, Prajem. Tak to je môj prvý dnešný host a druhého nemám síce tu priamo v štúdiu, čo ma aj trošku mrzí, lebo možno by bolo fajn, keby niekedy už zavítal aj ku nám do Banskej Bystrice, ale v každom prípade máme ho aspoň na Skype a tým druhým hostom je Juraj Poláček, ktorého takisto mnohí poslucháči veľmi dobre poznáte, pretože nevystupuje u nás poprvýkrát. Juraj Poláček je redaktor z portálu Medzičas. Priemný dobrý večer vám prajem. No, dobrý večer. Takže funguje nám spojenie, to je výborné. Dúfam, že to tak bude počas celej relácie dvojhodinovej, teda relácia by mala trvať od 20:30 hodiny 30. do 22:30. hodiny 30. Minuty. Samozrejme budú pomedzi to aj nejaké pesničky, ale čo je pre posluchačov ďaleko dôležitejšie je povedať to, že sa budú môcť do tejto našej debaty alebo teda diskusie zapojiť svojimi názormi a otázkami aj oni. Z toho, čo som teda sledovala aj na internete, je evidentné, že ide o tému, ktorá mnohých ľudí zaujíma, majú k nej viaceré otázky a názory, takže verím, že ich v dnešnej relácii vyjadríte. Už len dodám tie základné technické údaje alebo informácie, že maily nám môžete písať na adrese studiozavinač, slobodný a svoje otázky telefonicky, ak teda nájdete odvahu, aj keď to nie je podľa mňa veľká odvaha nám zavolať. A nám môžete otázky a názory adresovať na čísle 048 381 0101. Tak, tak najskôr tuto, keďže máme pána Krupára priamo v štúdiu, tak najskôr tú otázku položím jemu na úvod. A ono to teda podľa tej úvodnej správy, aspoň podľa tej úvodnej správy, ktorú som prečítal, tak to vyzerá tak, že sa nám tu už pomaly ale isto začína otvorene hovoriť o tom, že by v krajinách strednej a Východnej Európy mohli vzniknúť v dohľadnej dobe nejaké stále vojenské základne na to. Tento vývoj vás nejakým spôsobom ako, ako vojaka zaskočil, prekvapil alebo ste ho očakávali? Doklamal by som, keby som povedal, že ma úplne prekvapil. Vychádza to z môjho presvedčenia, ktoré ja verejne dávam najavo, a to je presvedčenie, že armády bývalých východných štátov majú dostatočnú vycvičenosť a dokonca tá klesá a tým pádom je nedôvera od partnerov, ktorá môže v určitých situáciách vyústiť aj do tzv. ponuky, zvýšiť obrany schopnosť, boja schopnosť prítomnosťou nejakých vojsk, nejakého kontinentu na nejakej základni. Čiže moja základná myšlienka v tejto situácii je skôr otočiť sa a obrátiť sa pozornosťou na schopnosti jednotlivých štátov v súlade s Washingtonskou zmluvou zabezpečiť svoju vlastnú obrany schopnosť a byť pripravený prispieť do kolektívnej bezpečnosti. Za ďalšie tam môže byť otázka vypočítavosti jednotlivých aktérov. Z Doteraz zverejnených informácií nie je celkom jasné, že či naozaj tam je len čiste Polsko, alebo aj niektoré ďalší. Osobne by som celkom veril, že Polsko môže byť aktérom a môže tam byť aj určitá vypočítavosti, Nemohla, nemusela táto iniciatíva byť ako ponuka priamo od tých, ktorí tu chcú zriadiť základňu alebo základne. Takže ide tlak zvnútra. Poďme požiadať, aby nám tu zriadili základňu, aby sme sa cítili bezpečnejšie. Ale pravda môže byť taká, že je tu tlak zvonku. Mhm. Pripravte sa na to, potrebujeme mať tam základne. To už musí rozriešiť potom ďalší vývoj, čo oceňujem na tejto situácii aj na publikácii, lebo spomenul ste, že my máme skúsenosť zo 68. roku, dosť neblahu. Tie informácie, informácie vtedy neboli žiadne, teraz máme informáciu, že v novembri bude summit alebo bude konferencia v Bukurešti, kde by sa tieto štáty mali o týchto veciach riešiť. Každý z tých jednotlivých štátov, vrátane Slovenska, má dostatočne dlhú dobu si vydiskutovať v rámci vnútorných politických štruktúr, zahranično-politických aktivít stanoviska silnejších partnerov, a ďalších Echum. členov na to a zaujať potom jednoznačné stanovisko. <kým> Takže z toho pohľadu to vidím ako celkom demokratické riešenie. Teraz toto, hej, že ďaleko väčší posun. Ale zase na druhej strane, viete, musíte uznať, že dobre, však vtedy v tom 68. síce nebola možnosť diskutovať o tom a prišlo to náhle a jednostranne, ale otázka znie, že či teraz môžu ľudia do toho nejakým spôsobom napriek tomu, že o tom vedia dopredu zasiahnuť či to už nie je tiež rozhodnuté, hoci sa to tvári demokraticky. Viete, ale môže radový človek niečo s týmto spraviť, aby to tu povedzme nebolo? Ak, ak teda beriem do úvahy uh, to, že uh, ja neviem, asi na to nie je zatiaľ relevantný prieskum, ale myslím si, že, že keby sa spravilo, tak väčšina Slovákov by nesúhlasila s takýmto čo, niečím. Tak otázka znie, že či môžu do toho ľudia zasiahnuť. Či nie sme zase raz len v 68., ale s tým, že nám to dopredu oznámia. No, samozrejme diskutujeme, čo môže radový občan s tým urobiť. Ale v každom prípade, keď sa tu hráme na určitú demokraciu s nejakým systémom volebným a s nejakou záväznosťou, politikou plniť svoje sluby, tak určitá malá šanca tu je. Neliast na to, že Slovensko ide v roku 2016 do volebného roku. Mm. Takže pravdepodobne budeme svedkami neskutočne možno aj otočených stanových ha, to bude politických inak, strán, ktorí budú usilovať o podporu voličov. Na druhej strane budú musieť vykryštalizovaný názor Povedať nahlas, nie iba v tichosti, tak ako sme svetkami teraz s utečencami, keď premiér povie, čo si čo za dva dní viac menej obsahom vetuje jeho minister vnútra, alebo ďalšie a ďalšie príklady. Takže z toho pohľadu to. Ale v každom prípade Slovensko má možnosť ako stály člen aliancie minimálne sa dobre pripraviť a prediskutovať veci súvisiace s vznikom takej, takýchto aktivít, ako sú základne. Ale ako vojak musím ešte jeden pohľad predostrieť a to je, sme členmi aliancie a keby som aj pripustil, že by občania Slovenska našli odvahu, schopnosť, možnosť donútiť politikov nesúhlasiť so zriadením základne a teraz každý si vie predstaviť geopolitické postavenie Slovenska zo severa Polsko, z juhu Maďarsko, zo západu Česko, máme tam v podstate iba kúsok hranice s neutrálnym Rakuskom alebo s štátom, ktorý není členom aliancie. A keby všade v týchto krajinách bola politická vôľa zriadiť tieto základne, tak moja vojenská otázka by potom znela, a čo sme zmenili na tej situácii, keď v podstate sme neriešili ťažisko problému, pre ktorý vznikol tento problém, a riešime len jeden z následkov. Takže... Je tu naozaj taká vec, že Slovensko možno, že uháji tento postoj, že tu nebude, ale naozaj bude to riešením absolútne dobrým pre celý región, keď Maďari budú súhlasiť s takou základňou, Poliaci budú súhlasiť s takou základňou, Rumúni alebo bulhari. No, chcel som dať túto otázku aj pánovi Poláčkovi, ale pozerám, že on nám... No, nám spadol z, z tej linky Skypeovej. Takže ja to skúsim urobiť tak, že ja mu skúsim zatelefonovať a zoberieme si ho na telefón, čo znamená, ale samozrejme, že ak by, ak by teda bol on na telefóne, tak vy sa nám potom nedovoláte, vážení posluchači. Pán Poláček, ale... počujeme sa, lebo nejako nám ten Skype padá, čo ma, čo ma mrzí, ale asi to budeme ale... musieť urobiť takým spôsobom, že budete teda na telefóne. Uh, ja neviem... potom, potom, potom cez technickú prestávku, keď bude nejaká pesnička lebo mali sme tu nás niečo s routerom, mm -hmm. hej, takže uh, bude treba vlastne to ešte raz preinštalovať, ja si to bude musie... Reženúť, Dobre. Takže potom... Dobre, takže skúsime to potom cez pesničku nejako napraviť, dovtedy ostanete no. na našej telefónnej linke. Neviem, čo ste z toho zachytili, čo hovoril pán Krupár, Uh, no, ja som zachytil, mi to začalo preskakovať, tak uh -huh. som sa to pokúšal nejako upraviť. Uh -huh. Dobre, uh, takže, uh, ja no jeho, zachytil, ja to čo... zhrniem, jeho ako vojaka, tento vývoj neprekvapil. Uh, vymenoval niekoľko dôvodov, ktoré môžu byť za tým, že prečo sa jednoducho momentálne o vojenských základniach hovorí. A tak by ma to isté zaujímal aj ten váš názor na úvod. Ja som sa ho ešte zároveň nepýtal, že či s tým súhlasí alebo nie súhlasí, na to sa ho samozrejme spýtam tiež. Ale skôr ako sa na to opýtam aj vás, ma zaujíma vôbec ten vývoj udalostí vás, tá debata o tom, že tu budú základne zrazu prekvapila, alebo ste ju očakávali. Môj prvý host to očakával, vy? Samozrejme, že som to očakával. K tomu sa možno dostaneme neskôr, ako tie dôvody sú úplne jednoznačné. Je to. Nie nielen kvôli vývoju samotnej situácie ako na Ukrajine, ale aj z neustále silnejúcou snahou spojených štátov americky učovať geopolitický vývoj v Európe a v okolí, s čím samozrejme potom súvisia aj tieto vojenské základne, aj teda umiestnenie tam, kde to vyhovuje teraz spojeným štátom. Takže určite ma to neprekvapilo a viac jasne som to očakával. Ale hovorím, tomu sa zrejme... To, to Dostaneme, sme... jasné. Ja som aj v tom úvode naznačil, a chcem to povedať znova, že vlastne prvý, kto sa k tejto téme tak významnejšie z vrcholných predstaviteľov postavil, bol teda nedávno Andrej Kiska, prezident, ktorý už dávnejšie teda verejne vyhlásil, že, že Slovensko by malo mať na svojom území vojenskú základňu na to, Uh, on s týmito svojimi tvrdeniami prišiel ešte v septembri minulého roka uh, po skončení samitu NATO, ktorý sa konal vo Velse, A už v tej dobe Kiska vyhlásil, že Slovensko sa zaviazalo k tomu, že na svojom území vybuduje logistickú základňu no, no, NATO, ktorá mala slúžiť ako, usklad, alebo taký ako sklad munície. No a potom to jeho vyhlásenie sa potom strhla medzi pospolitým národom taká vlna odporu zo strany občanov, No a potom samozrejme aj takých, ktorí to na druhej strane vítali. A ja mám potom pocit, že ako si táto téma na chvíľu potom odišla, kam si dostratená, ona sa tak akoby vyparila. Uh, Poveďte mi teraz vy obaja, že možno toto jeho vyjadrenie, s ktorým prišiel teda v tom septembri minulého roka, možno toto jeho vyjadrenie považovať za akýsi predvoj udalostí? Niečo také, že viete, že pomaly tak začal na toto pripravovať národ? Dá sa to takto vnímať? pán Krupára. No. Skúsime, skúsime, pána Krupára a potom dám vám priestor. Dobre, dobre pán Poláček, dobre. môže byť? Okay, dobre. Ja sme... Pozdravujem, pán Poláček. Uh, no zdravím aj, aj. Ja vás, ešte sme sa takto nejak uh, nes, nekontaktovali. Ja som rád, v prúvode povedal, že prekladný. jeden z dôvodov, alebo z možných dôvodov, prečo sa k tomu tlaku, môže byť snaha Spojených štátov ovplyvňovať niektoré veci a pravdepodobne v tom veľce, keď aj bola taká diskusia, a nejaká možno predsunutá pred pozícia nášho prezidenta s prísľubom, tak bolo to ako hodené do placu, že vyskúšame reakciu a pravdepodobne na tej negatívnej reakcii sa založila snaha, že potom prestali tlačiť práve tie Spojené štáty, ktoré tu chcú mať základňu a využívajú tlak v svojich lobbystov cez Polsko a cez ďalšie štáty, mm -hmm. ktoré pravdepodobne z toho budú mať nejaký prospech. To je môj názor, Poliaci dokázali zatiaľ vo všetkom zušitkovať, aj vo aj v ozbrojených silách, aj v prezbrojovaní. Z každej ponuky, ktorým dali američania, dokázali vyťažiť maximum. Čo na druhej strane im sem tam zavidím, pretože my kupujeme na ostrozbrane, bez toho, aby sme získali akúkoľvek výhod. Hm. A, takže, ale to čo, to, čo urobil Andrej Kiska, že to bola taká ako, že a, prieskum verejnej mienky... Nebol to od neho, ale v podstate pravdepodobne bol tam oslovený ako vrchný veliteľ o zbrojených mm -hmm. síl, že ako by sa postavil. Určite tam boli nejaké dôvody, ktoré, keď nemal tam nejakých skúsených e, stratégov, tak veľmi ťažko povedať, že nie. Nechcem ho obhajovať, neviem presne, ako to bolo. Ale myslím si, že zo strany Spojených štátov, ktorí majú eminentný záujem vytvoriť tu základne, to mohol byť tento postup, hodiť do placu a teraz skúšať reakcie, ako hmm. na to zareaguje občan. A teraz podľa mňa zistili, že keby išli tlaky práve zo spojeného velenia na to, tak by bola oveľa väčšia averzia, ako keď sa to pokúsia zdôvodniť sami politici jednotlivých štátov, ktoré by mali riešiť vznik týchto základní na svojom území. Hmm. Pán Poláček, ako to vy vidíte, ten, ten prejavu Andrea Kisku zo septembra, keď teda povedal minulý rok, že no, my tu jednu takú by sme mohli mať v Poprade, ako to vy vidíte? Vidíte to podobne ako môj prvý host, že jednoducho to bol taký no, akoby. by že púšťal no, balóniky tzv.. Ani nie. Ani nie. Ani nie. Uh, ja by som v prvom rade hneď na začiatok povedal, že uh, ja mám vážne výhrady k politike Andreja Kisko alebo k tomu, čo prezentuje jeho konaniu, výrokom a niečomu podobnému, ale v tomto je absolútne nevyne. On tu bol podľa mňa zneužitý vládou Slovenskej republiky a teda hlavne teda Robertom Ficom, aby to predniesol namiesto nich. Viete si vôbec predstaviť, že ľubovolný predstaviteľ vlády bez akéhokoľvek nejakého zdôvodnenia, bez akejkoľvek v uh, diskusie uh, ponúkne Medzinárodnej alianci nejakú základňu... No preto to bolo prekvapujúce, to, bolo, to no, som no tomu nerozumel. To, to, bolo, to, bolo, to bolo rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, to znamená Roberta Fica osobne, ktoré predniesol... Uh, Andreja Kiska. To, že to vlastne je v intenciách toho, že ako on rozmýšľa, že sa mu to skutočne ako páči, to je druhá vec. Ale rozhodne to nepovažujem za iniciatívu Andreja Kiska, to v žiadnom prípade. Čo sa týka toho, že či to bol alebo nebol balónik. Ja to za balónik jednoducho nepo, nepovažujem. Uh, verejná mienka nie je až natoľko silná a dôležitá, ako si to možno tu na ľudia predstavujú a uh, nerozhoduje vlastne o týchto uh, veciach. Takže uh, skôr si myslím, že to, bola, uh, že to bolo vlastne rozhodnutie uh, dopredu nejakým spôsobom oznámené aby sme sa nejak pripravili ale nepovažujem to za ten kvázi pokusný balónik a rozhodne to považujem za iniciatívu vlády Slovenskej republiky, to znamená celej tej našej špičky alebo elity, ako sa tomu hovorí a určite to je proste nejaká stratégia akým spôsobom aspoň zo strany Roberta Fica ako ostať čistý návonok pred ľuďmi minimálne aspoň pred voľbami 2016. E, u, nás, u nás je vlastne dôležité hľadisko, že máme pred voľbami a čo viem o prieskumoch verejnej mienky, ktoré sa teda vyjadrovali negatívne k týmto, týmto veciam, ako je armáda, ako je vojna na Ukrajine, povedzme tak Oba tri štvrtiny ľudí sú vlastne proti politike západu na Ukrajine, takisto aj proti základňam. Takže je samovražda zo strany predstaviteľa vlády alebo vládnucej strany, aby rozhodoval o týchto veciach a zobraz si to na vlastné triko. Takže je to nejaká taktika. No, pán Krupar, čo vravíte na, na túto špekuláciu až konšpiráciu, ktorú sme sa tu dozvedeli, že to bol nápad vlády, ale že to akoby tak šikovne hodil Fico na plecia kiskovi, aby toto povedal? A nie je on za toho zlého? Pokojne môžem tvrdiť, môže že byť. nemá to logiku, veď Fico s vyjadreniami napríklad pri prezbrojení dal stanovisko, ktoré v zápetí jeho minister obrany v sprievode prezidenta premenil na konkrétny záväzok s podpisom dohod. No však treba povedať, že tam bol aj minister Gováč na no več, tom veľskom. Takže nič výnimočného nie, ja, ja nemám túto informáciu, ale pravdepodobne má to oveľa bližšie k pravde. Hmm. Aj keď nehovorím, že uh, Spojené štáty nestoja za to, alebo nestojím za to úplne si rozhádať tých partnerov, pretože predsa urobiť nejakú aktivitu, jednu akciu je jedna vec a postaviť tú základňu, kde budú musieť žiť ich občania, je druhá vec. Takže pravdepodobne aj tam môže byť, ja netvrdím, to je môj názor, tá snaha vyskúšať tú verejnú mienku a z toho mi ja to vychádza preto, lebo keby to bolo nejakým spôsobom rozhodnuté, prečo by potom Polská strana, nový prezident, zvolával k do Bukurešti tú konferenciu, kde by presviečal a prosil naťakov poďte k nám urobiť základne. Prestaňme sa brániť tomu, je to dobrá vec. Pravdepodobne sa všeobecne vie, že všetkých štátoch je averzia mať tu nejakú základňu. Veď všetky tieto zúčastnené štáty majú svoju skúsenosť s pobytom cudzích vojsk na svojom území. Tak vy ste mi teraz obaja zobrali ideály o Robertovi Ficovi, lebo ja som mu veril, čo on povedal. On povedal, že, ja vám doslova prečítam, čo povedal, že pokiaľ ide o logistiku a tréning, nevidím v tom zásadný problém. Problém by bol, keby sme boli požiadaní o vytvorenie akejsi základne s personálom. Moja osobná odpoveď by bola nie. Ja, som mu to, ja mu to verím, že to myslel úprimne. A vy mi teraz tvrdíte, že on vie len... Čo ste povedali? Že, že on vie, že taká, takáto vec ako výstavba cudzej vojenskej základni na Slovensku, teda je zriadenie, by sa nestretlo s pozitívnou odozvou medzi ľuďmi. Takže na jednej strane tvrdí v každom prípade, že je proti tomu, ale na druhej strane bol za to, ale namočil do toho kisku. Dobre to chápem? No, z mojej strany áno, presne. <laughs> mm -hmm. Á, no, ja ja pán krupa, to, to, je, to, ta, to vidí tiež tak. Dobre. Uh, vy ste hovorili, uh, že to je nonsens, že či si vieme predstaviť, že nejaký vrcholný predstaviteľ príde a len tak proste povie, že, že by sme chceli uh, nejakú základňu, že takto to nefunguje. A to som sa chcel aj opýtať, prosím vás, aký je tam vlastne postup v takomto prípade, keď, keď niekde v nejakej krajine sa proste rozhoduje napríklad o tom, že či by mohla vzniknúť vojenská základňa tam. Kto to rieši? Aký, aký, je, tam, aký je tam postup? Ako to funguje? Neviem, no. mi... Pán Poláček, skúste teraz vy. No, ja na to ako určite nie som nejaký odborník, takže ja vám k tomu asi nepoviem niečo, čo by pán Krupar možno lepšie asi zôvodnil. V každom prípade si myslím, že pokiaľ takéto čosi by malo vzniknúť, tak sa musí k tomu vyjadriť vláda minimálne aspoň. Ja neviem, jednotlivé zložky, aj či vždycky ku rozhodnutia vlády sa vyjadrujú, dajme tomu, minister financí, hej, akým spôsobom bude zabezpečené financovanie. Hej, pokiaľ sú tam nejaké ďalšie dotknuté rezorty, hej, to znamená, ja neviem, ministerstvo obrany, aj musí niečo zabezpečiť ministerstvo dopravy, ak tam budú nejaké nároky na dopravu. Proste každý rezort v pripomienkovom konaní musí k tomu dať nejaké stanovisko a následne na to, následne na to vláda príjme nejaké, nejakú rezolúciu alebo rozhodnutie s tým, že ale pokiaľ by sa toto malo riešiť, tak si predstavujem, ale to je len, ne, nikdy som nebol člen vlády, takže ja netuším, ako to funguje presne, to je len ako moja osobná domnenka, ak by niečo takéto sa malo riešiť, tak by to musela byť zrejme nejaká zákulisná dohoda, štúdia a niečo podobné, ktorá nepôjde na tej oficiálnej úrovni. A pokiaľ už to pôjde takýmto spôsobom, že sa k tomu začnú vyjadrovať tie nejaké rezorty, a už, lebo to už sú oficiálne dokumenty, ktoré sú kedykoľvek dosledovateľné, nie je to nejak tajné, hej, utajené. Mm -hmm. A následne na to a následne na to už potom vznikne nejaká, nejaké rozhodnutie, ktoré bude už potom záväzné v rámci nejakých, dajme tomu, podpisov medzinárodnej zmluvy alebo medzinárodnej dohody. Čiže moja mienka je taká, že najskôr musí prejsť nejaké zákulisné jednanie, kde sa dohodnú prakticky všetky podrobnosti a potom na tej oficiálnej verejnej úrovni sa vlastne prijímajú vykonávacie opatrenia. Mm -hmm. Pán Krupar, možno niečo na doplnenie tohto? Myslím no. si, že tam lebo klasický systém, ktorý nesfunguje, keď potrebujú um, hoci, ktorá západná krajina alebo partnerská krajina využívať naše cvičenia a cvičiska, či už je to letisko kuchyňa alebo je to lešť, tak tam je minimálne súhlas vlády a v takom veľkom prípade v rozsahu by som vôbec nebol prekvapený, keby s vytvorením také základne musel súhlasiť parlament, a pokiaľ poznám e, tých západných spojencov, ktorý, s ktorými som mal možnosť prejsť otázku reštrukturizácie a refóriem v armáde, ktorí trvali na tom, aby všetky tieto zásadné veci schválil parlament, zákonodárny zbor, pretože má oveľa väčšiu váhu a trvácnosť ako rozhodnutie vlády, ktorá zajtra môže byť odvolaná a nová vláda nemá potom žiadne záväzky. Takže osobne si myslím, že to, čo pán Poláček povedal, že príprava toho materiálu pôjde cez ministerstva, akurát pri súčasnom zložení vlády, keď všetci ministri sú poslušní vykonávať rozhodnutie predsedu, si neviem predstaviť, že by sa minister financií šprajcol a povedať, že máme málo peňazí na zabezpečenie takých aktivít alebo počiatek by rozhodol, že navrhol, že nesúhlasí s vytvorením základne, pretože by sa zapchali naše cesty. No, koľko ste to hovorili, že tri čtvrtina ľudí je proti takýmto podľa nejakého prieskumu? Vy ste to spomínali, myslím, pán Poláček. Že... Uh, áno, hej, že, že uh, veľmi výrazná väčšina. Uh, dostali sa mi do uši niektoré, nejaké neverejné prieskumy, ktoré, mm. uh, ktoré boli vykonané. A tá, je to skutočne zdrvujúca väčšina, nie je to proste len nejaký nejakých 50-55%, mm -hmm. ale je to tak 70-75%. A to sa bavíme len o Slovensku, alebo to je nejaký celoeurópska nálada? O Slovensku, neviem, o, ako je to v iných krajinách. No dobre, takže, takže povedzme, že tieto čísla sú povedzme nejak zhruba pravdivé, že tu 3 na ľudí je proti. Fico už zistil aj cez kísku, že teda jednoducho ľudia to tu nechcú. Teraz idú voľby, tak tu je aj otázka od poslucháča, preto aj s tým začnem, že e, otázka znie, že či sa v tomto smere neobráti FICO na inštitút referenda, ako to inštitút, kde povie, že však nech ľudia rozhodnú, že či by si niečo takéto priali alebo nie. A teraz dodám tú otázku, ktorú napísal poslucháč, ešte o ďalšie veci ju rozšírime, že píše nám poslucháč Marek takúto vec, že chcel by som sa opýtať, nemalo by sa v takomto prípade konať celoštátne referendum alebo aspoň v meste poprať referendum o tom, či konkrétne ľudia s takýmto zriadením základne súhlasia, Veď náš pán prezident Dobrý Aniel vyhlasoval, že bude prezidentom všetkých občanov, koncov pána dobreho Aniela si v poprade zvolilo viac ako 65% občanov, tak by mal v prípade nesúhlasu občanov rešpektovať názor svojej komunity, alebo sa mýlim. Čo sa týka pozitíva a negatív, ak mám správne informácie, tak neprevažujú negatíva nad pozitívami, Uh, má vôbec takáto základňa zmysel? Nie je to iba ďalšie provokovanie konfliktu? Nemáme už dosť problémov a vytvárame si ďalší? Ako sa na toto dívajú dnešní hostia? Tu sa dostávame samozrejme k otázke vášho pohľadu na samotnú základňu. K tomu sa dostaneme, len povedzte mi na úvod, ako je to podľa vás s tým referendum? Dá sa očakávať do budúcna, že sa povedzme vláda Slovenskej republiky z tejto isté, nepriaznivej situácie bude pokúšať vykrútiť tým, že vyhlási referendum na túto otázku? Alebo to skôr neočakávate? Pán Krupár. No, viete, posledný prípad e, referendum vyhlásené. samozprávou v Gabčichove, ku ktorému sa pán Fico vyjadril, že bude ho rešpektovať a dnešná informácia od ministra vnútra, kde zhodil úplne šéfov samozprávy, ktorých očiernil, že nediskutujú, nedokázali si vypočuť argumenty, dôvody. a to. Takže je tam veľmi ťažko. Nevylučujem, že referendum v našich podmienkach, a my vieme veľmi dobre, o čom sa bavíme, pretože už sme sa viackrát zhodli, že v prvej rade by na Slovensku bolo treba prijať zákon o referende a zmeniť pravidla referenda, že referendum sa môže zneužiť na také tzv. zakrytie mojej nevinnosti. Ja nič, ja muzikant, veď ľudia rozhodli. Ja osobne by som veľmi bol rád, ak presadzoval jednoznačné stanovisko politikov, ktorí idú do volie, vlastne akú politiku budú presadzovať, aby potom boli braní z zodpovednosti a nie referendum. Lebo referendum pravdepodobne je jedným z inštitútov, ale aké má u nás pravidlá, aké má u nás záväzky. Keď posledné referendum bolo hodené cez s tým, mm. že v podstate nie je ničím záväzne pre poslancov Národnej rady. Mm. No to je iná vec už otázka vôbec funkčnosti referenda a týchto záležitostí a vôbec toho, že či sa musí potom vláda nejak riadiť výsledkami alebo nemusí. Ale skôr bola otázka, že či sa to skúsi, pokúsi, povedzme, premiér hodiť na plecia občanov no. a povedať, viete, lebo keď už nič iné, tak aspoň bude mať nejakú, nejaký mandát povie, že a občania rozhodli takto, no viete, ja sa tým budem riadiť. Viete, že má, má niečo za, za, za sebou, tak sa pýtam, že či podľa vás využije túto možnosť alebo nie. Je vysoká pravdepodobnosť, že pokiaľ by hrozila konkrétna situácia, Mm. Pán Poláček, a váš názor na toto? Ja si myslím, že nie, ako Robert Pico. Z môjho pohľadu nepotrebuje referendum aj na túto otázku, lebo nie je, to, nie je to až také rozhodujúce, nebudú ľudia voliť proste kvôli tomuto. Vo všeobecnosti je totiž čo sa týka v médiách, ako ten verejný konsenzus, taký, že rusy sú zlí, potrebujeme tu na ochranu. Takže tá ja prevažná masa voličov. Teraz nehovorím o poslucháčoch slobodného vysielača, ktorí sú, povedzme, do zúskou vyprofilovaní, ale si myslím, že sú, tá, tí voliči, ktorí sú dôležití, tak táto otázka nebude hrať nejakú výraznú rolu. Ale keby som už teda chcel ísť do toho referenda, tak vzhľadom na to, že tu na, ne, nebolo žiadne referendum úspešné, okrem toho zmanipulovaného vstupu do únie, tak si myslím, že by bolo ako z jeho strany veľmi ako zaujímavým taktickým ťahom vyhlásiť referendum o tom, že či ste proti takémuto, proti takéto základným. Z veľkou pravdepodobnostou by nebolo úspešné, či nezúčastnilo by sa dostatočný počet voličov a mohol by sklúdným svetovým vystúpiť pred národ a povedať však vy ste nepovedali, že to nechcete. A ideme ďalej. Takže <lým, lým>, Osobne si neverím, že nejaké referendum bude. Myslím si, že, teda, že bude nejaké rokovanie o základni a nakoniec sa možno zrejme aj niečo uskutoční. Taký sliaž by som videl ako ideálnu základňu. E, takže, zámna, základňu som... na to myslíte, že na sliaži túto by sme mali za rohom my, boli tam Rusi, tak teraz tam môžu byť Američania. Skúsenosť už máme s nejakými cudzými vojskami, tak prečo nie? No dobre, teraz pred pesničkou to, na čo čakajú mnohí poslucháči a na čo sa pýtal aj, aj poslucháč Marek. Váš názor na základňu uh, Skú teraz pre zmenu. Vy, pán Poláček, vy osobne ste za to, aby na Slovensku bola, alebo sa jej bránite, ako sa hovorí, ako čert z kríža? No, ono dôležité je, keď som rozmýšľal asi na touto tému, uh, s, akého dôvodu uh, má byť uh, tu na Slovensku alebo kdekoľvek inde v Európe nejaká základňa. Uh, neviem, či, sme, či ste už tu na uh, uh, slobodnom vysielači hovorili o tom, uh, čo je základnou ideou uh, NATO. Hej, to nie je obraná politika. Uh, Lord Ismail, to bol prvý generálny sekretár uh, NATO, uh, vyjadril jednu takú zaujímavú myšlienku. Uh, kde v skládke zemlú účel založenia alebo existencie NATO uh, to, uh, to keep the Americans in, the Russians out, the Germans down. Aj, v preklade održať uh, uh, alebo dostať Američanov dovnútra Európy, uh, Rusov von a Nemcov držať pod kontrolou. Tento účel NATO sa dodnes nezmenil. Aj, to znamená, že Američania uh, stále ako riadia uh, tú vojenskú politiku NATO, a to znamená, keďže my nemáme vlastne zahraničnú politiku únie ako vojenskú zahraničnú politiku únie, alebo vojenskú politiku únie, tak fakticky NATO zastupuje túto úlohu, takže dá sa povedať, že NATO, čiže ergo Američania, vlastne robia tú vojenskú politiku, vojenskú politiku Európskej únie, či Európy. No a keďže vojenský veliteľ na to je vždycky Američan, aj známy Filip Bredlow, tak tie jeho výroky pripomínajú ani nie tak výroky nejakého vojenského veliteľa, ale proste nejakého miestodržiteľa, ktorý zastupuje, zastupuje hlas nejakého panovníka alebo niekoho na podriadenom území. Toto mi vlastne pripomína to, čo vlastne robí vojenský veliteľ NATO a prakticky, prakticky potom tie základne, ktoré sú tu na u nás nevyjadrujú nejaký záujem Slovenska alebo Európy, ale vyjadrujú geopolitický záujem Spojených štátov amerických. A Nie je to vôbec v našom záujme. My tieto základne ako také nepotrebujeme. Iné by bolo, aj keby sme tu na mali obranú armádu, ktorá by teda nesúvisela s nejakými geopolitickými úvahami alebo zaujímavými Spojených štátov a dohodli by sme sa teda v rámci nejakej Európy alebo nejaké skupiny štátov, ktoré vytvára spoločnú obranu v politiku, že by sme si mali takéto čosi založiť a že by takéto čosi malo existovať. V takom prípade by som nemal námietky ale v tomto prípade, pokiaľ to má slúžiť záujmom nejakej zajímavostnosti, je to presne to isté, ako to bolo začiat v zmluvy, to boli uh, základne, uh, základne americké uh, armády sovietov. Mm -hmm. A uh, tieto základne neslúžili teda záujemom Československa, ale slúžili záujmom vlastne Moskvy. Dneska mm -hmm. to je záujem Washingtonu. Dobre, takže z toho mi vychádza, že za, tej súčasnej, za toho súčasného stavu ste proti uh, takéto vlastne. základní NATO na Slovensku, pán Krupár? Ja ešte sa vrátim aj k tomu referendu. Samozrejme, keby sa referendum bolo vyhlásené dnes, plne by som súhlasil s mojim spoludiskutérom, ale ja predpokladám, že vývoj politickej situácie a bezpečnostnej situácie bude mať určitú genezu. <kým> Takže keď to príde za rok, tak pravdepodobne budú iné tie. Preto ja nevyrúčujem tu to, to referendum. A teraz k samotnej existencii v základe vojaka by to uražalo, pretože ani vstupom do aliancie ľubovolnej Slovensko ne nemalo stratiť schopnosť brániť samo seba. Ba naopak, budeme sa baviť dneska o vašichtonskej zmluve. Každý členský štát by mal byť schopný zabezpečiť základné bezpečnostné kritéria pre svoju krajinu. Čiže vznik také základne je viac menej vyjadrením určitej priznanie vlastnej neschopnosti, alebo tlak z druhej strany, to čo môže byť veľmi často aj zneužívané, že v podstate pod vplyvom a pod poručovaniami Spojených štátov sa niektoré naše osvedčené metódy v systéme budovania armády zrušili, nenahradili sa ničím čiže my sme si inými slovami zlikvidovali vlastnú schopnú vytvišenú armádu, dnes ju nemáme ako nenahovárajme si, máme ozbrojené sily, to sú tí chlapci v uniformách a dievčatá, ale akože schopných obrancov vlasti nemáme a tým pádom pre mňa je to taká urážka, že za 20 rokov sme si úplne stratili schopnosť brániť vlastné územie a teraz, aby sme nadobudli nejakú istotu, tak tu povolíme mať inú základňu. No tak, ale logicky by to vyplývalo z toho, čo hovoríte, že keďže sme stratili schopnosť sa brániť sami, no tak to musíme mať základňu, A nebolo by na čase začať čosi robiť, aby sme tú armádu, keď už máme, dostali do pozície, aby bola schopná? plniť. Niekto by vám na to povedal, že my sme príliš malá krajina na to, aby sme sa boli schopní nejakým spôsobom ubrániť, že to je úplne iluzórne, čo teraz hovoríte, že keby nejaký veľký konflikt praskol, tak Slovensko sa proste tak či onak neubrá Ľudia by som mohol s tým súhlasiť, ale takisto by som povedal, že prečo hneď základňu na to? Veď máme napríklad spoločné záujmy s našimi najbližšími susedmi. Máme spoločné nejaké jednotky, máme spoločné nejaké prvky. To by som o to ocenil, keby sa podporilo toto, ale hneď základňu na to, s hlavným vplyvom Spojených štátov? To no, to tak lebo, si... lebo sme v NATO. Tak keď sme v NATO, tak je to normálne základňa to, nie? No pre mňa nie. Pre... Aha, no dobre, však budeme o tom diskutovať. A ja videl som, že ešte pán, počul som teda, že pán Poláček chcel ešte niečo k tomu dodať, tak povedzte ešte pred pesničkou. No, ha. ja v podstate nemám, nemám vlastne na to žiadnu nejakú zásadnú pripomienku. Ja mám na to presne takýto istý názor, že konec koncov, to som vlastne napísal uh -huh. ako v nejakom článku, kde som písal o tom konvoji. Kde som, kde som hovoril o tom, že my sme vlastne degradovali tú armádu v podstate len na zbor nejakých uh, hviezdičkových, uh, hviezdičkových papalášov a plus nejaké špecializované uh, špecializované útvary vhodné m, pre nejaké misie na to, aj niekde podľa záujmov zase Spojených štátov amerických ale tu na území Slovenska prakticky nevieme vlastne ubraniť, nevieme sa ubraniť sami. To znamená, že presne tak, ako hovorí môj kolega, tak, no, tak mali by sme začať hm. rozmýšľať úplne inak. To znamená, obrátiť sa viacej dovnútra a začať budovať vlastnú schopnú armádu, ktorá ako nie je nutné, aby tá armáda bola schopná odraziť útok ja neviem, armády veľkosti Spojených štátov, ale minimálne by mala aspoň spôsobiť také devastačné škody alebo také účinky, aby to odradilo každú, každého nejakého stratégia, proste aby si povedal, že nejaké to Slovensko v mm. Týmto spôsobom totiž postupuje Švajčarsko. Takže uh, myslím, že je to celkom, uh, celkom dobrá taktika alebo stratégia a uh, takýmto spôsobom, keď sme išli, keby sme vlastne vyzbrojili uh, vlastné uh, vlastne obyvateľstvo, hej. keby sa viacej ako investovalo uh, do výcviku jednotlivcov, tak by sme boli zase niekde úplne inde. Teraz už vidím, ako humanisti padajú dom dlôb, čo ste povedali, že vyzbroji vlastné obyvateľstvo, čo to chcete, aby mal každý doma sám opál? Ja by som pánu, pánu, pomohol, že By som nemusel vyzbrojovať, ale mali by sme pripravovať obyvateľstvo na riešenie všetkých krizových situácií. Neznamená, že všetci musia mať zbraň. No ale vy ste to spomínali, pán Krupar, v jednej z relácií v ale? Roku, že napríklad v Švajčiarsku to funguje tak, že reálne tí švajčari doma tú zbraň majú a majú aj uniformu a dokonca, že keď by niečo ano. prasklo, tak každý má nejakú už úlohu ale zadefinovanú. To, to sú tí, ktorí napríklad nemajú z, z dôvody zo svedomia chytiť zbraň, ale sú tam aj ľudia, ktorí napríklad nechytia zbraň a sú pomáhať riešiť krizové situácie v štáte. Mm. Aj v rámci vojny. No dobre páni, dáme si pesničku a, a vy pán Poláček skúsime ten Skype rozhýbať. Dobre, cez pesničku? No jasne. Dobre. ja už mám druhý router, takže je to pôvod. Dobre, záložný záležný router, sa na, naštartoval. Takže, no. spomínaná pesnička, po nej budeme samozrejme v debate pokračovať a tým, že vlastne pána Poláčka presmerujeme na Skype, tak vy nám už budete môcť vážení posluchači aj telefonovať na našom čísle 048 381 0101 01 a takisto budeme po pesničke čítať už aj vaše maily, ktoré nám sem prišli. fotku kde spolu sme len ja a ty Aniela s krídlami, z črepinky poskladám Možno ho a vezmu do Možno ho bomba na druhý deň roztrhá Krídla mu vyrobím z farebných Musím už ísť, tak znela prísaha Plato je prá, s krvou. Sozami kráčame vpred, Dlhými nocami často je sám, kto tancuje so smrťou, vojna je klam. S krvavou príbuďou bežal som zakríčať na celý svet. Če je to za nami, vojna je potrava, Ceste mi stál celkom maličký kvet. Nohami uhla, trošičku doprava. To do nie je tak, ako vo filme býva, že hlavný hrdina má sedem životov. Ja som mal jeden a hasla ho mína. Čo som vám hovoril, mína je sviňa. A to je práh, s krvou a slzami kráčame vpred. Mnohými nocami často je sám, to tancuje so smrťou, vojna je klam. S krvavou príchuťou prídu ti povedať, že už ma dostali, potom ma ovlečú, to načeji zastavi, kapí podesú a film sa zastaví, vednú ho výstrely, snáď im to vystrelí. Tento náš svet Ľudia sa pijú, A čas tým uteká Na miesto míny Zasaďme kvet Taký kvet stopí A netrhá človeka Nebyť tých výstelom Smrti a mín Mohla byť z toho Veselá pesť Tvoju tvár nikdy viac nepohladím Nie v tomto životě odpust mi mamička Plato je práh, s krvou a slzami Kráčame vpred, dlhými nocami Často je sám, kto tancuje so smrťou Vojna je klam, s krvavou príchuťou ti Zmato stali, potom ma oblečou, to našei zastaví, kapiju bude sú, a film sa zastaví, pre dlho bi streli, znádim to bi streli, na cestu do neba, my zlatý drang zaspieva, in zato zahojí, ešte to sa No tak mi dúfam, Ondrej Duri prepáči, že som ho nenechal doznieť do konca, ale mali by sme mať už pána Poláčka, počkajte chvíľu na našej linke, len ja to ešte rýchlo musím prepojiť tu cez počítač, chvíľočku mi dajte sekundu, lebo my to tu máme také jemne komplikované, ale v tejto chvíli by sme sa už zrejme mali počuť, uvidíme, či je to tak. Pán, pán Poláček si na linke, no výborne, super, teraz sa počujeme, výborne. Takže počúvate, vážení posluchači, reláciu v prvej línii, dnes teda riešime uh, hlavne otázku, aspoň tú, ktorej sme sa doteraz venovali, otázku stálej vojenskej základne, či teda sa máme pripraviť na niečo také, že nám tu v dohľadnej dobe na Slovensku vznikne alebo nie. Hostiami tejto našej dnešnej uh, relácie sú v tejto chvíli zatiaľ dvaja páni. Jedným z nich je Lubomír Krupár, bývalý riaditeľ vojenského letiska Sliač, zároveň zástupca veliteľa hlavný inžinier 3. zboru letectva a protizdušnej obrany a bývalý tajomník Rady obrany štátov. štátu. Druhým hosťom je pán Juraj Poláček, redaktor z portálu Medzičas. Slúbil som, že po pesničke sa už pozrieme aj na maily našich poslucháčov, aby teda neboli v tomto smere ukrátení. Jeden mail od Mareka sme už prečítali, ideme na ďalší. Dnes, zdravím Boris, dnes media, správy RTVS oficiálne potvrdili prechod USA konvoja cez Slovenskú republiku, takže už je to vraj oficiálne. Zachytili ste páni túto informáciu? Prosím? Ja no. nie. Ja, Dobre, tak vy viete. Však konec koncov ku konvoju sa takisto dnes dostaneme. Ďalší mail. Všetkých vás srdečne pozdravujem. Dúfam, že sme ešte natoľko prírozumé a nebudeme súhlasiť so zriadením základní na Slovensku. Amerika provokuje, potrebuje vojnu, my nie, Slováci, do ulic, chceme mier. A na vás pozdravujem a ďakujem za reláciu. A dáme ešte jeden mail od, myslím, Jozefa. Uh, Zdravím slobodný vyselač dnešných hostí na Margo základne to, Môj názor a postreh. Letecká základňa na Sliači. Bola zmodernizovaná pre potreby koho? No to bude vedieť Pluto pán Krupár odpovede, ale dočíta mail naše? Asi nie. Základňa NATO na Slovensku je a priamo násliači Je prispôsobená na vyzbrojenie leteckých síl na to podľa mňa. Skúškou bola minulý rok pristánie, bolo minulý rok pristánie bombardéra, ktorý zrovnal Juhosláviu zo zemou pristal a aj odletel. Čo tomu chýba, aby pristál? My ho nazbrojíme a hyba je rovno do ktoréhokoľvek kúta Európy a asi aj tento rok priletia amíci so svojím lietadlom smrti a tu ho ideme obdivovať, že vávaká wow, mašina, ale sa treba zamyslieť, koľko životov zniesol zo sveta a nakoniec tento stroj nepristane kde. a tu sa podarilo. Takže základnu tu máme a poprat to je len perlička. Pán Krupar, to je otázka na vás ako stvorená. Vy ste boli práve riaditeľom, to, riaditeľom tohto, alebo šéfom tohto letiska Sliač. Tak ako to je? Pre koho potreby bolo zmodernizované? A kto to všetko financoval? Ja myslím, že to je notoricky známe. Viac než 75% investícií na modernizáciu letiska Sliač pochádza z pokladnice NATO. Čiže? To znamená, to, čo písal túto je pravda? To, vše, to je všeobecne. To je publikovaná informácia. Na to platilo Slovensko. Také peniaze nemá na žiadne letisko. Dota nemá. Proste nebolo dôvod riešiť, pretože na to uh, zainvestovalo. Trošku by som nesúhlasil s tou V-52-kou, to, že pristala a odletela, ešte neznamená, že by pristála plná, alebo odletela plná? Že keď je plná naložená bombami, tak je tá rozbehová draha iná aj pristávace. Je, je to krátka draha, ale v rámci možností, ktoré sú tu v teritoriu, bez nejakých super veľkých zemných úprav, čo je pár katina pri Badine a podobne, tých 2145 metrov na bežné lietadlá. Stíhačky v každom prípade, dokonca lietadla strednej kategórie v plnom rozsahu. Mhm. Postačuje. Že tu boli zrevidovaná navigačné systémy, ktoré sú kompatibilné na celom svete. To tiež nie je žiadna tajnosť. Takže áno, dá sa to tak ubrať, že v podstate to letisko je už dnes vybudované, stačí politické rozhodnutie a to no. volenie, kto kedy pristane. No, čiže, čiže takým najhorúcejším kandidátom na základňu na to, keby tu bola, tak sliač naozaj môže byť medzi tými top miestami na Slovensku, ktorý, s ktorými by sa počítalo. To je otázka ďalšieho riešenia, či by boli uprednostnené len letecké síly mm -hmm. v rámci umiestnenia na Slovensku, pretože máme tam Maďarsko, máme Polsko, ktoré disponujú tiež letiskami, dokonca sú už dnes tam niektoré síly rozmiestnené, natiacké, a otázka, či by iný druh vojska, napríklad pozemné, využili potom letisko sliač. Asi mm -hmm. ťažko. Takže, ale, ale keby sa jednalo o letecké sily, tak v podstate Slovensko nemá veľa možností využitia iných letisk, pretože kuchyňa je pri Bratislave, a košice sú dnes už civilným letiskom. Dobre, dám ešte jeden mail od Martiny z Argentíny, počúvam vás, ale nedám, aby ja som nepovedal a nepovedala, že prečo hovoríte o tom, ako majú byť na to základne. Prečo nepoviete, ako sme sa tam ocitli. Prosím vás, prečítajte si jednak ústavu a prvú hlavu. Referendum o vstupe do NATO bolo neplatné. Tak o čom hovoríte, nerobte službu a reklamu o tom, že prostredníctvom referenda sa dá niečo vyriešiť, ale povedzte, že sme tam bez referenda. bolo totiž neplatné. Toto napísala Martina. Uh, ako to vidíte Ho ako to vidie hostia zrejme ju to zaujíma takisto táto vec bolo neplatné, nebolo, tým pádom by sme nemali byť v NATO teraz, pán Poláček Ja si už túto otázku nepamätám takže na toto ja neviem povedať ja viem len, že jedené platné referendum vôbec ako zatiaľ bolo ostupe do únie a o vstupe do NATO predsa žiadne referendum nebolo aj, mm. pokiaľ dobre viem No ale čo sa týka toho referenda, tak to sme sa bavili o niečo inom, ale o referende len ako taktickom nástroji, pretože vlastne referendum je u nás tak, je k tomu tak veľa prekážok, že prakticky jedine v takejto forme sa tam dá použiť, aby sa ľudia, ktorí jednoducho si chceli vytvoriť alibi, tak vyhlásili referendum a tom sa povedalo, však vy ste si to aj tak neprijali, mm. Pán Krupárovi, vy chcete ktečkomu niečo dodať? Čačko niečo dodáva, lebo naozaj. My sme nepodporovali, že to my sme sa skôr vyjadrovali, či by pristúpil fico hey. k referendu, aby zakryl niektoré veci. A ja som priamo povedan, že momentálne hey. referendum je, je nefunkčné, neskučné. Takže treba poriadne počúvať, lebo práve k pán Krupar to povedal, že referendum by v tomto smere nič neriešilo. Nebo nebolo by záväzné pre poslancov národnej rady, ani pre nikoho žiadneho politika, aby sa riadil tým, čo chcú občania tohto štátu. Tak máme postavený zákon o referende. Takže je taká pekná politická hra. Dobre, poďme ďalej. Ešte, ešte trošku k tým, k tým základňam. Vyzerá to teda tak, čo sme povedali v tej úvodnej časti našej relácie, že základňa sa určite na Slovensku neteší v žiadnom prípade podpore ľudí. Pán Poláček hovoril o tom, že takmer 3 štvrtina ľudí podľa prieskumov, ktoré nejak videl on je proti niečomu takémuto. V médiách sa to ale prezentuje všetko tak, že jednoducho bude summit v tej Bukurešti a tam idú proste východoeurópske a stredoeurópske krajiny, vymenoval som, ktoré to sú, idú lobovať za to spoločne, tak sa to pred, predhádzuje ľuďom, že idú spoločne lobovať za to, aby mali na svojich územiach vojenskú základňu NATO. A že ako taký líder tohto celého spoločného rokovania a tohto volania o pomoc smerom k NATO je v tejto chvíli Poľsko. Tak poprvé, že to je vlastne podľa toho, čo hovoríte, mi to vychádza, že to je klámstvo, keď sa toto tvrdí, že všetky krajiny tam idú spoločne, ukázať, že proste si nejaké takéto, uh, takéto základne žiadame, že skôr mi to pripadá tak, že je veľmi úzká skupina ľudí, uh, krajín, ktoré to naozaj chcú, a v tejto chvíli ráta tam asi len Polsko a nejaké povalské krajiny. Pritom sa to ale v médiách milne prezentuje a zrejme zámerne milne, že všetky krajiny to proste chcú, ktoré sú tam uh, vymenované je to skôr o tom teda, že tieto krajiny sú nútené a tlačené do toho, čo momentálne nechcú? Teraz vy, pán Krupár, skúste na úvod. Ja som v tom úvode povedal, že v, mne celkom nesedí tá iniciatíva z európskych štátov, ktorí by poprosili, teraz nadsadenie hovorím, spojené štáty, aby prišli vytvoriť základne. Skôr by som súhlasil s tým, čo hovoril pán Poláček, že základnou politikou Američanov cez NATO je rozšírovať svoj vplyv. Čiže oni majú prirodzenú snahu mať svoje jednotky, mať svoj kontinent vojsk na každom zaujímavom kontinente, na každom zaujímavom smere. V to... Takže celá táto aktivita je tak, aby som povedal, ako keby kúpená. Proste my, my, nemôžeme, my nechceme priamo, tak skúste vy že nás poprosíte, aby sme vám zriadili základňu. A mne to absolútne nesedí. Mám Poláček, ako to vy vidíte? Je to presne tak. Je to, Spojené štáty potrebujú, potrebujú vytvoriť minimálne základňu v Polsku. A treba, si totiž, treba sa totiž obrátiť na geopolitiku, čo je vlastne základným cieľom Spojených štátov v tejto ukrajinskej kríze. To znamená, že je to snaha izolovať Rusko, pretrhnúť tie väzby Ruska s Európou. A existuje jeden taký pojem, že volá sa to medzimorie. Medzimorie je pás, tiahnúci sa od Baltu, či z Polska, až na Ukrajinu ku Čiernemu moru. A pokiaľ niekto nejakým spôsobom dokáže zablokovať toto medzimorie, či už je to vlastne cez Ukrajinu, alebo cez Rumúzsko a Bulharsko, tak dokáže vlastne kontrolovať tie nejaké obchodné alebo priemyselné toky, alebo povedzme aj ľudské toky z východu na západ, alebo naopak. Takže ja tu na vidím snahu minimálne umiestniť jednu trvalú základňu do Polska a niekde povedal by som, e, pripadalo by mi logické umiestniť to aspoň zatiaľ niekam do Rumúnska, ako e, skutočne trvalú základňu a možno ešte logistickú základňu buď do Maďarska alebo potom do Slovenska. E, to je vlastne z hľadiska toho geopolitického, že čo vlastne chce Amerika v súčasnosti dosiahnuť, podľa môjho názoru, e, úplne prirodzené, e, vytvoriť e, takú, takúto reťaz základní ktoré sa budú navzájom podporovať, vytvorí sa nejaký systém protivzdušnej protiraketovej obrany alebo nejaké prvky, Vytvo dosadia sa prvky nejakého rýchleho nasadenia a podobne. Čo sa týka iniciatívy tých pobalských krajín, tie nedávajú absolútne žiaden zmysel, pretože tie sú z vojenského hľadiska absolútne nebraniteľné. Keď si zoberiete, že dosah S-400 to sú rakety protizdušnej obrany sú nejakých 400 či 450 kilometrov tak rusko teoreticky hovorím, keby chcelo zrovnať so zemou, ako tieto Bobalské krajiny, tak to môže urobiť takým spôsobom, že my im nebudeme schopní dať žiadnu vzdušnú podporu. A bez vzdušnej podpory dneska neexistuje žiadna nejaká rozumná obrana. Takže uh, oni vlastne pod tým svojim dážnikom uh, do tej vzdialenosti 440-50 kilometrov sú schopní robiť prakticky čokoľvek a my na to nevieme nejakým spôsobom odpovedať. Proste my nemáme adekvátnu odpoved na to, čo momentálne Rusy majú. Takže dáva tam nejakú základňu Hmm. No, to je skutočne len ako ja neviem no, dobrá, nie, skutočne... to len, nie je to len volanie tých pobalských krajín jednoducho, že, že prosím vás robte niečo, však nám tu hrozí Rusko že nás rovná so zemou no, ne, oni, sú to oni by, s týmto? oni by podľa mňa chceli len nejaké alibi preto, aby si mohli urobiť poriadok so svojimi ruskými menšinami ktoré sú tam obrovské a majú akože dosť stále silnejúce slovo a to čo momentálne oni robia by v žiadnej civilizovanej krajine respektíve v žiadnej krajine Európy nebo, nebolo nikdy za žiadnych okolností dovolené, keby to isté robili treba s nejakí Taliani uh, s tými Nemcami, ktorí tam mm. žijú niekde na severe alebo niekde nejakí Švajčiari tak by pomaly, uh, pomaly by na nich dávali embargo A, a čo tam neký... s nimi robia? Povedzte čo sa tam deje s Ruskou menšinou v týchto povaľských krajinách? Upierajú im základné práva, však oni ako nemôžu voliť aj ne, nemajú občianstvo. Oni sa tam narodili, oni tam žijú a nemajú trebať občianstvo. Hm. A to je normálne. Aj, a, čiže oni by podľa mňa chceli ako nejaký taký, ja neviem, svoj vlastný malý dážniček na to, aby si tam mohli robiť poriadky. Aha, jasné. A aby, aby vlastne nikto tam, by prípadne ako Rusy, keby tam chceli a, niečo pohroziť, tak oni ukážu, a, že my tu máme základňu, ale ak tam niekto pôjde, tak tam určite nepôjdu Nemecká ani americká ani Francúzska vojska. Hm. Bude to základňa na to, do ktorej sa umiestní kontingent nejaký rumúských, bulharských alebo slovenských vojakov, pretože keby niečo prdlo, tak tá základňa pôjde okamžite kudnú. No dobre, teraz ma bude zaujímať názor vojaka na túto vec. Ako to vy vidíte? Dobre to opísal pán Poláček? Strategicky to sedí? Čo hovorí? Že... Je ťažko niečo vytknúť z toho, čo povedal. V každom prípade došlo určitej, by som povedal, nadsadenému optimizmu po rozpade Sovietskeho zväzu aj v prípade týchto povalských republik, pretože získať samostatnosť tým, že sa nazvem, že som samostatný, ešte neznamená si ju vedieť, chrániť, hajiť a zabezpečiť. V podstate za tie roky sa nedostali skoro nikde, veď Česká republika chodí robiť vzdušnú strahu, myslím, že do Litvy, alebo mm -hmm. do toho. oni nemajú vôbec letectva, vôbec nemajú žiadny systém vybudovaný, nemajú nič. Takže je, je ťažko nesúhlasiť s tým, čo hovorí pán Polaček. Je to druhá vec, že je to, to relatívne krátko po rozpade toho sovietského zväzu a tu vyzerá skôr tak, že aj ten sovietský zväz sa ako si necelkom zmieril s tým rozpadom takým spôsobom a to, čo som už povedal trikrát v tejto relácii, Spojené štáty to zobrali ako výzvu, ako že sú výťazi zo studenej vojny a tým pádom môžu všetko. No a tam je ten základ všetkých tých problémov, preto hovorím, že môžeme tu riešiť konvoj, môžeme tu riešiť vznik, nevznik základný, ale základný problém tu je, a ja som ho nazval, rozširovanie a v, rozširovanie vplyvu NATO a Spojených štátov v Európe. No, uh, ono sa tvrdí, dve veci, keď sa bavíme teda o tých dôvodoch uh, hlavných, tak uh, uh, istá časť ľudí tvrdí, že Rusko je dnes reálna hrozba, Veď vidíme vlastne, že si zobralo časť, teda zobralo si Krym, podporuje separatistov na východe Ukrajiny. Je jednoznačnou hrozbovať, a dneska nevieme, je to neriadená raketa, tam oni tento prezident Putin proste môže čokoľvek. On ten v médiách ho vykresľuje ako človeka, ktorý sníva po ešte sovietskom zväze, že chce obnoviť slávu sovietskeho zväzu a dnes to je proste človek, ktorý keď si zobral Krym, zajtra si môže zobrať Slovensko. To je jeden názor, ktorý tlačia naše mainstreamové médiá a nejakí politici samozrejme spolu s ľuďmi z niektorých treťosektorových organizácií Druhý názor hovorí o tom, presne, čo hovoríte vy, že takáto zámenka v skutočnosti neexistuje. Rusko posledné, čo v tejto chvíli potrebuje, je vojna. Ale že to je jednoducho ten problém, že NATO sa neustále rozširuje smerom k rúským hraniciám. A teraz mi povedzte vy, pán e, Krúpár, však vy ste to už jednoznačne povedali, nemusím sa vás pýtať, aký máte na toto názor vy. Ale mňa teraz sa skôr zaujíma. Vaša odpoveď vojaka, Ako vojaka, predstavte si situáciu zase hypotetickú. Ste v Rusku. Ste členom tamojšej ruskej generality a máte moc a vplyv na to, že môžete radiť Putinovi, čo má v tejto situácii robiť. Povedzte mi, čo by ste robili vy ako vojak v Rusku, keby ste videli, že jedna časť nejaké obrané aliancie alebo útočné aliancie NATO sa proste neustále, rok po roku, približuje stále viac a viac k vašim hraniciám. Čo by ste poradili Putinovi vy ako člen takejto generality? No rozhodne by som nenavrhol ne, ne, ne, ne zakopať sa hlbšie a čakať kedy kdo udrie. V podstate keď chcem chápať e strategickú pozíciu svojich schopností obrany, tak musím vidieť aktivity toho na tej druhej strane a keď on sa hýbe, on rozširuje svoje aktivity, tak mňa to nesmie nechať pasívneho. Čiže musím príjmať tiež nejaké opatrenia. Minimálne navrhovať, tak poďme sa brániť ešte teraz, pokiaľ je čas, pretože keď neurobme nič a príde tá sila z druhej strany, tak bude neskoro. To je normálna vojenská reakcia, čiže nečakám, až keď ten druhý udrie, ale analýzujem situáciu dennodenne a pokiaľ sa približuje k môjim hraniciám, budem príjmať aj ja adekvátne opatrenia. Možno, že aj prestrelím. A tam je možno aj situácia dnes takto vnímaná v, v, v celom svete, že možno tie opatrenia sú trošku nadsadené. Ale na druhej strane, ja si stále myslím, že e, ponuka a podpora vstupu Ukrajiny do NATO nebola dobre načasovaná, a keď vôbec bola dobre načasovaná, Ukrajina by mala zostať naraznikovým pásmom medzi tými dvoma alienciami, ktoré tu už nejakým spôsobom existujú. A každý pokus približiť NATO k Rusku vedie u Rusov alebo Rusov k adekvátnym opatreniam odvetným. Treba povedať, že zrejme by sa takto isto správali Spojené štáty, keby to bolo naopak a Rusko by sa približovalo k ich hraniciam. Tak už to raz sme videli v minulosti v prípade kubánskej krízy, ako sa zachovali Spojené štáty v prípade, že Rusi si tam rozložili svoje rakety. Pán Poláček, vysvetlite mi vy ako človek, ktorý zase na druhej strane pracujete. Vy nie ste vojak, ale pracujete v portáli medzičas, riešite tieto rôzne zahraničné témy a zaoberáte sa často aj otázkou. Rúska Spojených štátov. Na jednej strane vidíme evidentne, je to, je, to, je to absolútne evidentný, nespochybniteľný fakt, že NATO sa rok čo rok rozširuje bližšie k Ruskej federácie. Na druhej strane ale, ako by neexistoval spôsob, ako, túto ako tento evidentný fakt vysvetliť ľuďom, počúvajte, zastaňte, stojte, prestante tu šíriť túto, MM Uh, tieto hlúposti, ktoré počúvate od médií, že aké je Rusko nebezpečné. Však sa pre Boha živého pozrite na to, čo tu robí roky na to. Porovnajte si, že čo, kam postúpilo za tie roky Rusko a kam postúpilo NATO. Ja, ja ako už, už, už, už cítim akoby takú, takú, taký žia nad tým, že toto sa nedá nejako ľuďom vysvetliť. Tí ľudia stále tvrdia proste to nebezpečné Rusko a tak ďalej. Veď možno je, ja neviem, ale Túto jednu, táto jedna vec je evidentná a viditeľná, že to je proste jednoducho fakt, že to na to sa rozširuje. Čím to je, skúste mi to vyvysvetliť, čím to je, že tento evidentný fakt, ktorý je skrátka nezmazateľný a viditeľný, sa nedarí jednoducho vysvetliť ľuďom takým spôsobom, aby aspoň túto jedinú vec videli ako, ako naozaj hrozbu pre Rusko, že pre Boha živého však sa mu tu jedna veľká nejaká aliancia približuje k hraniciam a to musí byť pre neho problém prečo sa toto nedarí nejakým spôsobom ľuďom vysvetliť a ešte stále ľudia počúvajú tie, tie, tie manipulácie zo strany politikov, ktorí im rozprávajú že ako je to celkom v poriadku, že na to sa rozširuje. V Deniku e nedávno vyšiel taký hrozostrašný článok, ktorý bod bode vysvetľoval, aké je to vlastne všetko klamstvo a rúská propaganda keď niekto tvrdí, že, že na to sa rozširuje, veď to vôbec nie je pravda ako je možné, že toto ľudia ešte stále žerú tieto hlúposti? Povedzte mi. No, za prvé, čo sa týka tejto soft uh, propagandy alebo uh, soft power, ako sa to Američania hovoria, hej, to znamená ovplyvňovanie verejnej mienky uh, nejakými médiami kúpenými, uh, kúpenými ľuďmi alebo nejakými prieskumami. To majú Američania overené už desiatky, desiatkami rokov. Hej, to znamená, že to už od vietnamskej vojny. Uh, prepracovávajú denodenne spôsob, akým ovplyvňuje túto verejnú mienku a dneska si myslím, že vlastne tá, tie mainstreamové médiá, teda minimálne aspoň to, čo sa u nás nazýva to liberálne, je dneska zmanipulované do úplne hrozných rozmerov, že tam sa jednoducho ani, ani nedá očakávať že nejak, nejaký pohľad na realitu. Keby to bol... Pojedinelý konflikt, to znamená, keby sme skutočne ako svet omedzili na Ukrajinu, čas Ruska, Európsku čas Ruska a Európu a plus nejakú Ameriku. Možno by to malo aj nejaké svoje opodstatné z hľadiska Ameriky, len ja som prekladal pred nejakým pol rokom, alebo kedy to bolo, jeden veľmi zaujímavý článok, to bol diplomát uh, Jansson Browna. Uh, to je nejaký politolog, ktorý americký samozrejme hm. ktorý hovoril, že to čo momentálne Amerika robí je najväčšia strategická chyba za možno za posledných 100 rokov hej? pretože skutočnou hrozbou alebo to znamená revanšistickým revanšistickou veľmocou nie je Rusko, Rusko je veľmi status quo Rusko si chce udržať uh, to svoje aj, a bráni sa uh, a treba ten Krim, že bol odvetnou reakciou na to že uh, vznikol uh, Puč uh, ktorý George uh, Friedman uh, ako americký uh, americký analytik uh, mm -hmm. označil ako most blatant ever aj, to znamená, že naj uh, ako najviac sprofanovaný, ako prevrat v histórii. Hej. Proste on očividne nedáva ako zapravdu tým všelijakým našim denikárom a smečkárom a neviem ešte akým, že to bolo spontánne hnutie ľudu. Jednoducho to bol, bol prevrat zorganizovaný Amerikou na to, aby v priebehu skutočne nesmiernej krátkej doby Ukrajinu zobrali vlastne Ameriku, Amerika, respektíve Západ pod svoje krídla. No a Rusi reagovali tým, že si ten Krím ako troška odkusli. Hm. No ale v každom prípade, on tvrdí tento James Brown, že jednoducho Amerika nemôže robiť takú, takúto zásadnú chybu, že spriateliť vlastne Rusko s Čínou. Pretože tu nám dochádza k vytvoreniu takého spojeniectva, ktoré zásadne ohrozuje do, postavenie Ameriky do budúcna. A toto je aj moja mienka. Je to znamená, že Čína, ktorá má momentálne rozpočet, keď si zoberiem <tým> ako ten kumulatívny rozpočet aj so všetkými ja neviem, možnými vplyvmi, dneska už na úrovni podľa odhľadu expertov zhruba na 70% amerického rozpočtu. Hey, nemyslím v absolútnej hodnote, ale čo si za to vie Čína kúpi. 70% dnes, v tomto momente. A zhruba za nejakých 5 rokov už má byť na nejakých 110% amerického vojenského rozpočtu. Hey, a oni sa tvária, že sa nič nedieje. Hey? A z nepriatelia si Rusko a tým ho vlastne zaženú do náručia Číny. To je proste zásadná strategická chyba. Hey, a preto vlastne to, čo sa tu momentálne deje, je z hľadiska z hľadiska Ameriky úplne na hlavu postavené a nevyhrá. Amerika nevyhrá a preto si myslím, že sa do budúcna, ja neviem, v priebehu veľmi krátkej doby, možno roka, možno dvoch, ale ja odhadujem, že už koncom tohto roka sa začnú diať zmeny, ktoré úplne zmenia celú tú polaritu svetovej scény. No a to, čo si myslia tie jednotliví ľudia, tak to si myslím, že je kúpené ako vplyvom tých, uh, tých ja neviem, to, tej skúsenosti Ameriky s manipuláciou volebnej mienky. A to, čo vlastne píšu tí redaktori, no, časť z nich je určite ako sprofanovaná tým, že píšu podľa toho, že čo im to povie. Hej, to znamená, mm. že napíš nejaký článok o Rusku a tu na ľudia tomu veria, pretože jednak sú zmanipulovaní ako dlhými rokmi, ako takéto propagandy. A jednak ako majú trpké skúsenosti z roku 68, ktoré sa vlastne predávajú z generácie na generáciu a berú to tak, že Amerika tým, že stojí proti Rusku, musí byť dobrá, lebo Rusko je vždy zlé, hej. Mm -hmm. No ale keby sme na to mali pozerať takýmto spôsobom, že Rusko je vždy zlé bez ohľadu na to, že či sa zmenil režim alebo nezmenil, tak potom by sme treba mali nenávidieť Nemcov. Hej? Lebo však ako tu na nás vystrelali počas SMP, ako koľko ľudí, desiatok tisíc ľudí, však to sú tí zlí. No aj Američanov viete, režim, však, no, Američania v 19. storočí vystrelali Indiánov, no tak môžeme to aj takto brať, že budeme sa stále do histórie vrácať, a Američania potom majú tiež značné maslo na hlave z, z, z histórie, ale to je presne tak, že mali by ľudia to vnímať, že vplyvom času sa proste tie režimy menia a, a to Rusko, ktoré bolo za socializmu, dnes nemusí byť to isté, len ako si to nehrá dokarát tým kritikom. Pán Krupar, na vás tá istá otázka, e, ktorú som teraz položil. Je evidentné, že proste to na to sa rozširuje, napriek tomu sa tu všetci tvária, že veď, ale čo sa, čo sa deje, však veď, to je normálna vec, preboha, zle je Rusko, ktoré tu robí nejaké veci, že minulé už, už, už to bol naozaj smiech cez slzy, keď som sa dočítal, že Rusko provokuje tým, že lieta na okraji svojich vlastných hraníc a, a kontroluje si vzdušný priestor, tak to sú vraj provokácie Ruska. To už ide do takých, to, viete, že Orveľov je už šuvik zoproti tomuto, čo sa tu zrazdeje. deje. No, keď si spomínate, keď sme sa bavili aj o zostrelení lietadla nad Ukrajinou, tak ktedy som povedal, že ľutujem a sám aj seba všetkých občanov Slovenskej republiky, pretože žijeme v absolútnej informačnej bariére. A to nie je len mediálna politika, ako pán Poláček, ja len doplním v tom, že dneska sa to učí na všetkých vojenských akadémiách, američania sú autory, ako nový druh je manipulácia s informáciami. Zistili, že v podstate oveľa účinnejšie sa výsledky dajú dosiahnuť podsunutím nejakých informácií nepriateľovi, ako ho ja bombardovať jadrovou zbraňou. <kým> Na druhej strane nemožno tvrdiť, že Rusi sú v tom absolútne nevinní, mm. pretože oni majú tak istú schopnosť, takisto to učia svojich tých. Takže čo vlastne my posudzujeme ako realitu? Takže naozaj žijeme v absolútnom odrezanom svete, posunutý nejakým tým manipulátorom na tvorbu mienky. Ale čo sa nedá poprieť, jednoznačne je snaha o rozšírenie to. Vzpomínám si na Pražský summit to kedy tam bolo slúbené Slovensku a ďalším krajinám, že budú prijaté, bol začatý ten asociačný proces. Uh -huh. A na ten summit bol pozvaný aj ruský prezident, ktorý neprišiel a na odvetu pozval amerického prezidenta do Moskvy. A pokiaľ viem, a čo boli zverejnené tie strohé informácie, tak tam bol prísľub, že v podstate hranicou Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska sa rozširovanie končí. Že to boli schopní vraj Rusí tolerovať, a akceptovať. No a potom prišla tá situácia okolo Ukrajiny a teraz je absolútne nepodstatné pre nás, či to vzniklo z vnútornej snahy, pretože aj vnútorná snaha sa dá nejakým spôsobom nahrať a dotlačiť ľudí, ktorí budú vykrikovať na chodníku chceme tu na to, aby sme boli bezpeční proti Rusom a to. V každom prípade je tu evidentná snaha a podľa mňa najväčšia chyba Spojených štátov nedomyslieť veci a následky Podpory vstupu Ukrajiny do NATO. Tam sa začali podľa mňa všetky tie peripetie, ktoré v súčasnosti majú tisíce odnoží, tisíce podôb v rôznych aktivitách. Či už je to samotná základne, či už je to taká vojenská pomoc prezbrojovanie a ďalšie a ďalšie aktivity. Ale nemôžno poprieť, že evidentná snaha rozšírenie NATO tu je, a Rusko na ňu reaguje tak, ako reaguje. Netvrdím, že vždy správne, netvrdím, že vždy v, v medziach nejakých rozumných riešení, ale v každom prípade nemožno poprieť, že celú lavinu tých udalostí spustila snaha Spojených štátov posunúť svoj vojenský vplyv bližšie k ruským hraniciam. No, mali by sme si páni dať opäť pesničku, lebo ja by som chcel ešte túto tému o dve veci rozšíriť. Jednak aj ten konvoj, to sme sa už vlastne k tomu aj trošku vyjadrovali, ale potom máme tu ešte tú washingtonskú zmluvu a tam máme pripraveného jedného človeka, ktorý by to už teda doťahoval za mňa, lebo on sa na túto tému nejakým spôsobom pripravoval. Takže skúsime mu zavolať, ale urobíme to tak, že ešte ešte hádam, dotiahneme pred tým, ako, ako si zahráme pesničku, ešte, ešte poďme na ten konvoj. Uh, tam by ma tiež zaujímal váš názor na to, čo sa to vlastne momentálne chystá v septembri, ako nám napísal poslúchač, je to už teda potvrdené, že pôjde cez Slovensko. Uh, zase, dva, dva názory, dva polarita existuje. Jeden názor Veď sa nič nedeje, preboha živého prejde jeden konvoj, no sú cvičenia v Maďarsku, ne preboha živého, čo tu robíte, aký humbok kvôli jednému konvoju. Takéto konvoje proste chodia, chodia síce železnicov, ale tak teraz idú po, po zemi, lebo proste idú po zemi a nič strašné sa nedeje. Druhý názor hovorí, to je proste pompézne ukazovanie sily, značkovanie si územia, a je to tzv. salamová metóda, že dnes konvoj a zajtra bude debata o, o stálych základniach na to a potom bude stále pridávať a pridávať. Tak teraz váš názor na toto, lebo nepočul som zatiaľ ani pána Poláčka, názor na konvoj zamýšľaný, ani názor mojho druhého hostia, pána Krupára. My sme sa ešte o tejto veci tu nikdy nebavili. Tak pán Krupár, začnite vy. Ako vy vnímate konvoj americký, ktorý má praísť slovenskom? Je to provokácia, je to ukážka sily a naťahovania svalov napínania? Alebo je to proste klasická vojenská záležitosť? A ja nerobil by ste z toho nejaký veľký humbuk? No, v žiadnom prípade sa to nedá úplne nejak poprieť alebo akceptovať bez reakcie. Skôr ma zaraža, a musím to spomenúť, tá informácia, ktorá prebehla cez naše oficiálne médiá, to bol let Herkulesa amerického uh -huh. nad územím Slovenska, ktorý nakoniec vysvetlo, že mlietal na základe nejakej dohody. Čo mňa ako príslušníka, bývalého príslušníka letectva zarazilo, že sa k tomu vyjadrovali príslušníci civilného letectva v dotknutých záujmových letových pásmach v športových letech, či už spiská Nová alebo v Ražňaní pri Prešove a ďalšie, že ne nedostali tú základnú informáciu o možnom vyskyte takéhoto letu. Takže z toho pohľadu, keby som chcel sa vyjadrovať, že keď niekto dopredu bude diskutovať a povie, že pôjde nejaký konvoj, tak už je to určite lepšie, ak to zatajiť a potom to nejakým spôsobom zahmlievať, že to nebolo tak, to neboli vojaci, to boli len železničári, ktorí mali nejaké spoločenské... To, alebo cvičili nejaké vykladanie nejakej techniky v prípade potreby našej armády. Alebo nedaj boh, to bola naša armáda, ktorá mala z ničoho nič toľko stoviek tankov. Mm. Takže v každom prípade je treba tú informáciu pustiť. Druhá vec je, že čo, čo dosiahneme, keď zrušíme, aby sme agresívnym spôsobom dali najavo, že nechceme taký konvoj. A potom je tá vaša otázka, celkom dobrá. Ja osobne ju vnímam tak, že či je to demonstrácia síly, je to skôr také otestovanie reakcie obyvateľov. Mm. Zase taký verejný je. Verejný prieskumienky keď sme hovorili o tom, že ak sa dajú médiá zmanipulovať, nie je problém urobiť televízny shot pre amerického diváka, že ukáže záber vojakov, ktorí vstupujú do kryžovatky so svojím regulovčíkom a do toho prestrich nejakého historického záznamu, kde budú diváci mávať, treba hmm. z maratónu mieru, víťazovi a na nakoniec bude z toho informácia, že na Slovensku nás chcú? Veď oni nám tam mávali, oni nám kytička házali na tie naše tanky. <rý> Takže je to taká ako by som mm. povedal, skúška tolerancie a schopnosti dať najavo svoj názor voči takým aktivitám, ako je presun vojenskej sily cez územie mm. vruchovaného štátu. No, pán Poláček, táto teória sa objavuje dosť často, že vlastne celý konvoj nie je nič iné ako jeden taký veľký prieskum mienky, že ako budú reagovať slováci, či sú proti alebo sú za. Môže byť niečo na tom pravdý, vy to ako vidíte? Nie, ani náhodou. Skôr by som to bral tak, ako naznačil pán Krupar, hej, to znamená, že ako nejaký ako nejaká propagácia Hmm. s tým, že sa to už nejakým spôsobom upraví. Uvedomte si jednu vec, že je veľké množstvo ľudí, ktorí skutočne k smrti nenávidia Rusov. hej, A adekvátne potom sa stávajú k Američanom ako k protipolovu, že musia byť vždy dobrí. Hej. Potom, čo boli skúsenosti z Česka, veľa ľudí tam išlo sa pozrieť len ako fandov vojenskej techniky. Napríklad ja som tiež fanda do zbraní lebo si myslím, že nezabijajú zbrania, ale ľudia, ktorí v nich sedia zmačkajú, spúšťajú. Proste je to uh, nejaký kus techniky, za ktorým vidno nejaký vývoj a je to niečo originálne a svojím spôsobom aj, uh, aj pekné, hej. No a na tú B-52 by som sa takisto išiel pozrieť na ten sliehač, lebo je mm. to proste kus histórie, Ale rovnako by som sa išiel pozrieť aj na TU-95, alebo proste na TU-160. Inak... To je takisto. Teraz TU-95, myslím, dve zmizli, nie? Zachytili ste? To boli asi 95, no, tak? Neviem, ako nemám to ešte overené. Aj, takže k tomu sa neviadrujem. Nevyjadru, uh -huh. Ešte by som sa ale vrátil predsa len, čo sme hovorili o tom, že Američania tým svojim obsadením Ukrajiny, že spustili celú tú krízu, dokumenty Wikileaks hovorili o tom, že už v roku 2007 a 2008, keď sa na Bukurejskom samite pripravovalo rozšírenie o Ukrajinu o Gruzinsko a Moldavsko, tak už vtedy uh, diplomatické kanály, či už z Ruska alebo priamo Ameriky, alebo to boli ako dokumenty americké ambasády smerom na ministerstvo zahraničia, hovorí, že Rusi sú zásadne proti a urobia všetko preto, aby, aby to negovali. Uh, človek, ktorý, bol, ktorý tieto depeše odosielal a podpisoval, je uh, v súčasnosti alebo bol, súčas, bol námestníkom ministra počas Majdanu alebo pred ním. James Burns bol, je v súčasnosti námestníkom ministra zahraničných vecí takže je viac ako zrejme že všetky tieto pohyby americkí politici respektíve to americké vedenie očakávalo a predpokladalo Hej. takže keď sa ale teraz sa vráti znova k tomu konvoju Hej, takže myslím si teda že je to súčasť propagandy Ano, že nejaký prieskum verejnej mienky ako nikoho nezaujíma hej, tie médiá si to už upravia akým spôsobom chcú a, tých, a je veľa nejakých mimovládok je veľa ľudí, ktorí skutočne majú radi Američanov hej, ktorí ich obdivujú hej, za to, že sú buď proti Rusom alebo proste majú radi Američanov a ja by som chcel povedať ešte jednu vec a myslím, že dosť dôležitú ja nemám negatívny vzťah tým americkým vojakom. Ten obyčajný G.I. Joe, aj, to je proste nejaký chalán zo stredu západu, ktorý podpísal kontrakt a robí si svoj biznis. Aj, môže to robiť niekde ja neviem, v Guantaname, môže to byť v Japonsku, môže byť v Európe, alebo môže slúžiť len niekde na území alebo blízko uh, amerických amerického územia ale on nemá žiaden vzťah k nejakej Európe on možno aj nevie, že kde je nejaké Česko, Slovensko proste tam, tam ho poslali budeš riadiť teraz nákladia, alebo ten obrnený transporter aj Američania vo všeobecnosti sú normálni, dobrí ľudia. Hej, a to, čo vlastne tí, uh, to, o čo sa my bavíme, hej, to je vlastne politika, aj nejakej garnitúry, nejakej elity. Hej, to znamená, že obyčajní vojaci, aj pán Krupar, hej, keď hovoril, že nemá zásadné námietky voči tomu, aby sa plnili nejaké rozkazy alebo tak. Hej, v skutočnosti sú za tie všetky veci že sa umiestní nejaká, nejaká základňa že pôjde nejaký konvoj že sa bude robiť takáto politika je to rozhodnutie nejaké elity, nejaké vlády, nejaké generality aj ako keď hovorím o tom Filipovi Bridlovovi takže Tuto poznávku som považoval za potrebné spomenúť, aj, aby ľudia, ktorí sa vyjadrujú ako negatívne ako k tomu konvoju, nedávali zavinuť priamo tým vojakom. Oni za to fakt nemôžu. Áno, ale ono aj. sa to, viete, v tých diskusiách vždy tak zvrtne na to, že Američania, Rusia, ale samozrejme, ako každému je viac menej jasné, že sa bavíme o politických špičkách, o tých, vlastne, ktorí rozhodujú, že radový vojak, radový človek za to naozaj. A presne na tak, ale, ale bolo, by dobre, bolo by dobre, aby si fakt ľudia uvedomili, že no, nie, tí vojaci nie sú tí správni adresáti. To sú proste obyčajní námedzni robotníci vojny, keď ich tak nazvem. Mm. E, ale skutoční vrahovia, hej, to sú vlastne tí, ktorí ich tam niekam posielajú, či už na Blízky východ, alebo mm. na Sever Afriky, alebo treba na Ukrajinu, aj tam, kde momentálne robia výcvik a kde podľa všetkého už sú aj v tých zadných líniách zadných bojových líniách, kde treba ostrelujú z a podobne No, tak vlastne vy týmito slovami hovoríte presne, to je čo niekoľkokrát už aj v týchto reláciách povedal pán Krupár a môže to aj dnes potvrdiť, že vojak radový jednoducho nemá čo robiť politiku, je to pod jeho úroveň a vojak má jednoducho plniť rozkazy na áno, to, na to áno, je áno, presne pán tak. Krupár Ja by som ešte doplnil, že nemal by niesť následky za zlé politické rozhodnotia Poslednýkrát, keď som tu bol v diskuzii s československými vojakmi v zálohe, tam som zvýrazňoval, že akty vratenia a vyznamenaní sú absolútne zbytočné, pretože ten vojak, presne jak pán Poláček povedal, on dostane rozkaz trasu a on bude možno 12 hodín viesť to vozidlo na, na pokraji svojich síl a keď to zvládne, tak ho treba obdivovať, že to zvládol bez nejakých nehôd, bez nejakých následkov. Ale z, že zle je to, to, ten, rozkaz, a je ten, kto ten rozkaz vydal, aby tam išiel. Aj. Takže jednoznačne vojak nie je ten, ku ktorému treba uh, akcept, uh, smerovať našu nenávisť, zášť alebo nejaké prekážky. Ba naopak, nemyslím si, že by bolo dobre robiť aj nejaké ďalšie uh, provokačné akcie v rámci toho konvoja, že by nedošlo k zbytočným kolíziám, zbytočným zraneniam, možno aj stratám na ľudských životov a potom by ten vojak vyzeral ešte horšie, pretože on sedel za tým volantom, keď sa čosi také stalo. <kým> Je treba nasmerovať to, to, to zlo voči aj našim politikom, ktorí by mali vedieť, posudiť možné následky a hlavne voči tým, ktorí také rozkazy vojakom vydali. Dáme ešte jeden mail a potom pesnička. Dnes som čítal článok o tých základniach NATO vo východnej EÚ, je, fraška, je to len fraška, USA sa tak boja niečo robiť a jedine Polsko petolízači USA sa dohodli na tom, že v Polsku bude určite a presvedčať iné štáty, nikto nebude, Litva, Lotyčie a, sa, Loty a Litovci sa trasú pred Putinom tak veľkým Hitlerom, ako ho nazývajú. Len zabudli na to, že USA už nie je pánom policajtom sveta a nebude už dlho trvať, keď USA bude protektorátom Číny Skúste nože na toto niečo povedať, lebo USA médiá píšu celkom dosť, kde už prekvitá finančná vojna medzi Čínou a USA. USA, dejú sa vážne veci a vyriešite na to základne na Slovensku. Hovoríte o USA a jej vstupu do, do Ukrajiny a jej vstupu do NATO, no jednoducho na to zabudnite, čítajte v anglickom jazyku deníky v USA-Raša 24.ru v angličtine a budete prekvapení, čo sa deje dva dny. Ale mainstream o tom nepíše, ale divím sa medzi medzičasu portálu, že nevyužíva dostatočne zdroje, aby ste národu povedali pravdu, ale len komentujete opatrne, ako si inak bez, e, e, než ľudskou rečou, že by strach, prečo nehovoríte o médiách aj z východu, alebo Číny, veď tam je záplava info v angličtine a boli, ste, boli by ste prekvapení, ako tam nakladajú s informáciami. A ja mám pocit, že sme o týchto veciach hovorili dnes. A o tej Číne ste už povedali že jednoducho, ako to tam vyzerá. Ale však bola to kritika smerom aj k vám, pán Poláče, tak môžete sa samozrejme vyjadriť. No, ako zaprvé, snažíme sa držať nejakej úrovne, to znamená, že Treba komentovať to, čo aj ľudí zaujímajú, takže vnútropolitickú situáciu hej? a potom snažíme sa dávať alebo písať o veciach, že ktoré sú nejakým spôsobom sa nás dotýkajú, nielen teda nejakej, nejakej vzdialený blízky východ. Čina je zaujímavá určite. Hej? Niektoré veci spomíname, pokiaľ si myslíme, že sa to týka nejakej globálnej budúcnosti, ale nie všetky špekulácie hmm. treba, treba zverejňovať. Ja neviem, ako. Dobre, však... Hej, to znamená, že máme, máme nejaký rozsah, Hej, my nie sme preba živého profesionálny časopis, ako je nás dokopy, ktorý tam píšeme, nejakí traja, štyria ľudia. Hmm a nie v ľudských silách, aby, aby sme pokrývali ako celosvetové spektrum, aj keď to robíme v podstate len tak, akože bez nároku na odmenu len z vlastného voľného času. Aj, takže prosím aj čitateľov, aj, aby, aby boli trošinka uh, benevolentní a zhovievaví, pokiaľ sa nedočítajú presne o tom, čo ich zaujíma, hmm. ale uh, proste, aby, aby uznali, že sa to jednoducho nedá všetko pokrývať. Tak, myslím, že dobre ste alebo teda dostatočne zareagovali aj na to, čo písal poslucháč. Dáme si teraz tú spomínanú pesničku a po pesničke ešte privítame skape ďalšieho človeka, ktorý by sa s vami oboma chcel trošku hlbšie porozprávať možno v tej záverečnej polhodinke o téme Washingtonská zmluva. Budeme sa teda baviť o základajúcej listine na to a o tom, na čo všetko vlastne na to má právo, nemá právo, či sa naozaj dodržiavajú jednotlivé ustanovenia alebo nie. Takže spomínaná pesnička a po nej diskusia. Uh, ideme vytočiť nášho človeka, ktorý u nás už uh, niekoľko relácií odmoderoval, Miro Hazucha, predpokladám, že je pripravený na Skype, takže po pesničke sa budeme pošuť aj s ním. Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzálež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla. Zesna se culila na jivka důvěřivá, jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začala si pokradnu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete ledat, tak políbit záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní, Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda Až budou obě dvě donaha vyslečený Na její blůzku si její brož fešácky připla, Pod paží stříkla si její dezodoren Peníze, hodinky, doklady, všechno ji štípla Plivla, odporně zaklela, vypadla ven. K ránu až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno, alež taky míš a ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda. Ostatně cizí šmouhy přišili jí Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce To máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce A dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč Lec, který hlupák se do dnaška pravdu hádá Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš, Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda ale až dokáže to, co dokáže, lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři. A ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří. A dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež. Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii. Dnes sa bavíme o niekoľkých témach. Na, sme v tej úvodnej časti alebo prvej časti našej relácie sme sa bavili o tom, či nám jednoducho nejakým spôsobom hrozí, že tu v dohľadnej dobu vznikne na Slovensku vojenská základňa. Potom sme sa neskôr presunuli aj k téme konvoju a iným záležitostiam, ktoré samozrejme s tým súvisia, konkrétne teda konvoj amerických vozidiel vojenských, ktoré majú amerických vojenských vozidiel, ktoré majú pred Slovenskom v septembri, ako sme sa dnes od poslucháča do, dozvedeli, je to už vraj aj oficiálne potvrdené. A zatiaľ som diskutoval o týchto témach s dvoma pánmi, Ľubomírom Krupárom, bývalým rediteľom vojensko-civilného letiska Sliač, bývalým zástupcom veliteľa hlavného inžiniera 3. zboru letectva protizdušnej obrany a zároveň to aj bývalý tajomník radioobrany štátu. A tak Takisto sa rozprávam aj o týchto témach s Jurajom Poláčkom, redaktorom portálu Medzičas, ktorého máme na Skype. A v tejto chvíli by sme mali mať na Skype už aj spomínaného tretieho človeka v podobe Mira Hazuchu. Uvidíme, či je to tak. Miro, počujeme sa? Áno, počujeme No, sa. výborne, takže máme tam už aj Mira Hazuchu, pretože v tejto chvíli by sme, robíme takú vec, že to, to bude, že už teraz hovorí o hybridnej vojne, tak toto to bude hybridná relácia, to ste ešte nezažili vážení poslucháči, že e, dve hodiny som tu rozprával sa s mojimi, alebo hodinu a pol s mojimi hostiami ja, a teraz viac menej odozdám takto ku <coughs> ďalšiemu moderátorovi, ktorý v tejto chvíli sedí v Lučenci, predpokladám, alebo niekde tam v týchto, v týchto miestach v týchto oblastiach, pretože v tejto záverečnej časti relácie by sme sa mali bližšie pozrieť na tzv. Washingtonskú dohodu, to je teda tá zakladajúca listina na základe, ktorej sa na to vzniklo alebo ustanovilo. No A, no a práve Miro Hazucha by vám rád v tejto súvislosti položil niekoľko zásadných otázok k spomínanej Washingtonskej dohode alebo zmluve. Takže Miro, dávam ti teraz slovo. Ďakujem za slovo. Zároveň by som chcel pozorniť poslucháčov, že tu nebudem nezávislý moderátor z toho dôvodu, že ja som minulý rok v decembri organizoval petíciu za ukončenie členstva v NATO a takisto za sfunkčnenie referenda. Takže ak niektorý z poslucháčov bude mať na mysli to, že obracan kabad alebo niečo také, tak môže byť úplne pokojný. <sík> o, tak... <sík> Ale o, takto. Rovno prejdeme, lebo už máme strašne málo času, nejakých 20 minút do konca relácie, tak prejdeme rovno k tej washingtonskej zmluve, v podstate sa jedná o 14 článkov, čiže v podstate z obidvoch strán potlačený jeden list a štvorky. Nič viac. E, dosť pochybujem o tom, že e, vôbec vojaci slovenskej armády túto zmluvu čítali. Možno nejakí tí vyšši dôstojníci, ktorí e, to majú v, možno v popise práce. Najdôležitejšie e, články sú 1, 5 a samozrejme článok 13. Článok 13 sa zaoberá tým, že po 20 rokov platnosti zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy rok potom, čo podá oznámenie o odstúpení vláde Spojených štátov amerických, ktorá informuje vlády ostatných zmluvných strán o každom oznámení o odstúpení. A tu hneď by som mal otázku na oboch našich hostí. Môžete sa rozhodnúť, ktorý budete odpovedať skôr. V podstate otázka e, smeruje k tomu, že či ostatné členské štáty NATO, to znamená v tomto čase 28 členských štátov, e, čakajúcim členom je e, Macedónsko, ktoré by malo v dohľadnej dobe pristúpiť, lebo tie bývalé sovietské e, štáty asi veľmi ťažko pôjdu e, do NATO v dohľadnej dobe. E, takže otázka znie... E, sú o, tieto ostatné štáty, to znamená tých 27 nejakými vazalmi Spojených štátov, keď oni sú povinni o, dávať oznámenie do Spojených štátov amerických, zrejme do Washingtonu D.C., aby o, tam rozhodli o tom, že ako sa ďalej bude postupovať. Nech sa páči. Pán Krupár, alebo ja budem rozdávať slova teraz, ahoj. tak že pán Krupar začne. No, pán Hazucha to tak naznačil a tak položil pejoratívne otázku, že jednoznačná odpoveď že áno, sú vazalmi, ale treba sa pozrieť na to trošku možno aj zo širšieho kontextu. Každá zmluva má nejakého vykonávateľa, nejakého realizátora. Keby to neboli Spojené štáty, bol by to niekto druhý. Ale veľmi zaujímavá bola súčasť tej otázky, či sa cítia byť vazalmi Spojených štátov a tam si myslím, že to vazalstvo je evidentné. A je skôr spôsobené šlendrianstvom konkrétne európskych štátov, ktorí sa veľmi po druhej svetovej vojne mimo Nemecka, myslím Francúzi, Angličania a ďalší, ktorí na vlastnej koži zažili druhú svetovú vojnu, zriekli niektorých postupov a zanedbali niektoré vojenské veci a začali sa spoliehať na to, že, na to, ale začali sa spoliehať, <laughs> že ich v ochrani nejaká vyššia moc ktorá sa vtedy tvárila akože svetová, neporaziteľná a pririekla si sama víťazstvo v druhej svetovej vojne. A tam sa začali podľa mňa deformácie v rôznych tých podobách a to, že to dneska je v zmluve napísané tak, že treba to dať do Spojených štátov. Osobne si myslím, že keby hoci, ktorá krajina využila tento mandát tak Spojené štáty môžu, nemôžu okrem politického ovplyvňovania robiť s tým nič. Nemajú právo vetovať alebo nepodať tú informáciu ďalej. Ale otázka bola tak postavená, tak som sa snažil tak... Hej, ale Miro naznačil, že je to také akoby podradné, že musia si pýtať akoby povolenie od Spojených štátov alebo nejaké ich dobrozdanie. Pán Poláček, tá otázka teda smerovala aj vám a váš názor na to, čo sa Miro pýtal? Nie, nie, ako nemá to nič spoločné s nejakým vazalstvom. Je to skutočne len administratívna záležitosť. Je to Washingtonská zmluva, ja by som k tomu zacitoval článok 14. Táto zmluva, ktoré anglické aj francúzske znenie majú rovnakú platnosť originálu, sa uloží v archíve Spojených štátov amerických. Riadne overené kópie budú touto vládo odozdané vládam ostatných signatárov. To znamená, že... Uh, z tohto 14. paragrafu, alebo teda článku, je zrejme, že ide skutočne len o administratívu, aj, ktorá sa deje na pôde Spojených štátov a nesúvisí uh, s nejakým mm -hmm. vazalstvom. Je to proste len určené, že kde sa budú ukladať dokumenty, ale uh, skutočne ako môže... Uh, ako sa bolo povedané, ktokoľvek môže odstúpiť Spojené štáty americké, nemajú z existenci existencie článku 13 žiadne nejaké špeciálne práva, že by mohli niečo povolovať alebo zakazovať. Samozrejme, mm -hmm. budú to robiť, ale nie z titulu zmluvy, hej, alebo teda charty na to, ale z titulu toho, že majú nejaké, nejakú moc, nejaké páky. Mm -hmm. Dobre? Dobre, že? myslím, že dobre. Myslím, že Mirovi takáto odpoveď asi stačila. No, neviem, že či mi stačilo. Ja som skôr myslel na to, že do roku 1966 od založenia v 1949 bolo sídlom NATO vo Francúzsku v Paríži. Keď v júli 1966 po rozhodnutí prezidenta Charles de Gaulle Francúzsko vystúpilo z NATO, tak sa to sídlo presunulo do Belgicka. Tak prečo v Spojených štátoch majú rozhodovať, keď sídlo je buď vo Francúzsku alebo Belgicku? No ale um, to asi mi nedoriešime, len um, mi to tak kus v hlave a zaujímalo ma, že aký názor budú mať naši hostia na to. Uh -huh. a, na, ešte? Problem... No nech sa páči. Jasné, jasné, jasné pán Poláček. Na opresenie... O... E, Francúzsko vystúpilo len z vojenských štruktúr, hej, takže e, nevystúpilo z NATO úplne. Hej. To znamená, že e, to má ináč ako celkom zaujímavý súvis. E, Francúzsko proste bolo nespokojné ako s, vedením, e, s vedením Ameriky a chcelo mať ako výrazne vyšší vplyv. Samozrejme Amerika bola proti a jeden z plánov, akým spôsobom to rieši, bolo založenie nejakej spoločnej. E, Európskej armády, ktorá by e, bola povedzme, nezávislá od NATO a to, čo dneska robí NATO, aj to znamená tú vojenskú politiku Európskej únie, e, mala v podstate riešiť kase nejaká tá spoločná európska armáda a voči tomuto sa veľmi, veľmi ostro ako diplomacia Spojených štátov postavila a podarilo sa im to samozrejme rozbiť, Hej, takže preto doteraz nejakú spoločnú európsku armádu nemáme. Mhm. Dobre, Miro, poďme na tie ďalšie články, ktoré ťa zaujímajú, aby sme toho stúpičenali. No, veľmi je článok 5 a tam mhm. sa jedná v podstate o to, o čom sa hovorí takým klasickým Dimasovským spôsobom všetci za jedného, jeden za všetkých a tu by ma zaujímalo, že ako to vlastne vidíte vy? Sú ostatné štáty viazané tomu konkrétnemu napadnutému štátu pomôcť, alebo sa môžu zachovať, ako uznajú za vhodné? Pretože majú vychádzať z charty OSN z článku 51, kde sa hovorí, že Pomôže zmluvnej strane. O, pardon, niečo mi tu skočilo, tak sa musím vrátiť. pomôže zmluvnej strane alebo stranám takto napadnutým tým, že bezodkladne podnikne sama a v súčinnosti s ostatnými stranami takú akciu, akú bude považovať za potrebnú vrátane použitia ozbrojenej sily a Cieľom ob, s cieľom obnobiť a zachovať bezpečnosť severoatlantického priestoru. Čo si vymyslíte o tom, sú takto k povinné napríklad Spojené štáty pomáhať komukolvek v Európe, mm -hmm. ak nie je to v súlade s ich osobnými alebo geopolitickými záujmami. Dobre, tento článok číslo 5 je naozaj taký dosť závažný, asi ten najkontroverznejší. Tak poďme sa k tomu článku číslo 5. Teraz pre zmenu, pán Poláček, skúste začať vy. Ako to vy Dobre. vidíte? Sú teda povinné krajiny pomôcť inej krajine, ktorá je poďme, napadnutá alebo môžu sa dobrovoľne samostatne rozhodnúť? Samozrejme, že platí tá druhá možnosť. A keď sa malo rozšírovať na to o tieto krajiny bývalej východnej Európy, tak Medlin Obraj pred zahraničným výborom Senátu vystúpila v, tých, v diskusii, kde povedala, že rozšírenie nás nezavezuje reagovať na každý násilný incident tým, že by sme išli do vojny. A to znamená, uh, senát, uh, OK, to súhlasil, to sa im hrozne páčilo, teda, že nemusíme bojovať, keď náhodou ako sa strhne nejaká mela medzi Ruskom a nejakými tými východnými krajinami. A nechali si vlastne uh, urobiť rozbor v kongresovom výskumnom stredisku, kde, ktoré napísalo taký krásny sumár hej, ktorý musím prečítať lebo to je úplne nádherné Článok 5 severoatlantickej zmluvy nezaisťuje použitie sily na pomoc žiadnemu spojencovi ktorý bol napadnutý NATO považujeme za organizáciu kolektívnej obrany nie kolektívnej bezpečnosti to je podstata organizácie Článok 5 prehlasuje že členovia na to musia zvážiť Možnosť ísť na pomoc. Pomoc však nie je zabezpečená zmluvou. Pomoc spojencom nie je bezpodmienečná. Koniec citátu. Čiže inými slovami povedané, stanovisko Amerického kongresového výskumného strediska uvádza, že pred vstupom do konfliktu musí byť vždy jasne definovaný výlučne americký národný záujem. A ak neveríte, čo, čo čítam, aj môžem, môžem poskytnúť linky na... alebo samozrejme je to verejný dokument. Aj takže na to kongresové výskumné stredisko aj na konkrétny rozbor mám to k dispozícii. Mm -hmm. Dobre, nie? Zaujímavo, zaujímavo to znie. Oh. Pán Krupára, nechajme pána Krupára na toto zareagovať. No, ja by Véľmi som skoro brať pozornosť ešte zmluva Washingtonská nie je prvá. Zmluva o vojenských záväzkoch, o bezpečnostných záväzkoch. Konkrétne v našom regióne sme predsa pre druhou svetovou vojnu mali tiež podpísané nejaké zmluvy, kde dokonca bolo automaticky povinnosť tej druhej strany pomôcť. aj tak sa nič nestalo. Uh -huh. Takže, tak už se... nič nestalo, že sa to nedodržiavalo. Nedodržiavalo myslíte, ne? sa, čo no. Francúzi nám pomohli, Angličania v podstate podpísal sa mnichov a bolo to všetko celkom inakšie. Ale to, čo povedal pán Poláček, by som iba počiarkol. A čo viem, možno, že pán Hazucha tak možno tak trošku jedovatejšie pozná, že vojaci nečítali, ale musím ho ubezpečiť, že vojaci nie sú tí, ktorí majú čítať zmluvy na medzinárodnej úrovni. Ale tí, čo boli v asociačnom procese, tak tí zoznamení so zo zmluvou boli. A vysvetľované článok 5 bol tak, že iniciátorom... Účasti iných štátov musí byť ten ohrozený, ktorý by mal jednoznačne vyslať signál, že pomoc potrebuje. Nemal by byť prekvapený, že vo vnútri sa čo si deje a zrazu na hraniciach má cudzie vojska, ktorý s, s transparentom ideme plničáno článok 5. vašingtonskej zmluvy prišli sme k vám. Takže skôr by som sa prikláňal k absolútne presnej definícii, tak to prečítal pán Poláček z tej analýzy. Niečo podobného sme mali k dispozícii, keď sme... Uh, túto Washingtonskú zmluvu posudzovali na tej najvyššej úrovni. Na Dobre, čiže z toho, čo ste povedali, môžem to takto pochopiť, že keď mi niekto tvrdí, že v na to platí tak, že keď jeden členský štát je napadnutý, ostatnému musia ísť po pomoc, toto je proste klamstvo. Nie je to pravda. Presne tak. Presne tak. Nemusia. Prvý musia zvážiť, musí byť požiadaný, musí ten štát povedať, že nie je schopný to zvládnuť sám. A potom musí byť rozhodnutie každého štátu zvrchovaným prijatím nejakých, nejakej deklarácie. Áno, je to v našom záujme ísť tam v žiadnom prípade nejak spôsobom. No ale vedenia. potom to má aký? To má potom obranný zmysel, keď ja teraz vymyslím, si, hej, že no nás tuto Rusko strašné nápadne zlé a my tu zakričíme do sveta našim koaličným partnerom na to, že prosím, spôjte nám tú pomoc, už sa nám tu Rusi premávajú na tankoch, pozvolenie bystrici a oni pôjde, že no ale my nejdeme, že tak to no, potom Pošlú ostrú notu, notu a tým splnia svoju povinnosť podľa článku 5. <laughs> a to celé? Tak, Alebo zvážia, že ne? môže byť rozširovanie toho konfliktu v ohrozujúce ich bezpečnosť a potom môžu prijať iné rozhodnutia, ale že by automaticky vyslali kontinent vojakov, to v článku 5 nie je napísané. A prečo potom nás takýmto spôsobom klamú a tvrdia v médiách, že na to je proste záruka bezpečnosti, lebo keď bude náš štát napadnúť, tak nám príšu, prídu alianční partnery na pomoc. Prečo sa to tvrdí? Prečo nás takto... Už som chcel povedať, ale ešte nie je po 20. A je vlastne po 20. Prečo nás takto osierajú? <laughs> A to nie je celkom pravda, že si to postierajú, pretože je tu taká možnosť, že nám má kto prizna pomoc, pretože tam sú určité väzby, určité záujmy. Tá situácia sa nerieši zo dňa na deň. To ako treba povedať jednoznačne, že keď sa jedná o vojenský konflikt, tak to má dlhodobý priebeh na diplomatickej úrovni, na medzinárodnej, politickej úrovni, cez OSN a ďalšie veci. Takže tých rozhod... čas na rozhodnutie a možnosti posudzovať vývoj situácie, konkrétne krízovej, je strašne dlhá doba že to si predstavuje tak, že dneska niekto zautočí z nejakej strany na Slovensko a zajtra tu máme amerických vojakov, tak určite tak to nie. Mm -mm. nie. Blitzkrieg už nehrozí, Z <laughs> Čanku peď nie. No, tak, no, ja by som ešte jednu vec. No, no. Že keď, taká jedna malá pikantnosť, že keď sa Spojené štáty chystali napadnúť Irak, zvažovala turecká vláda, že či k tomu poskytne svoje územie ale chcela sa uistiť, že, teda, že či môže počítať s aktivizáciou článku 5 v prípade, teda, že by Irak zautočil uh -huh. dostala jednoznačnú odpoveď, že raketový útok proti Turecku aj, čiže uh, by tam tie, vypustili tie sk uh, skady, aj, tie rakety ruské uh, že raketový útok proti Turecku nevyžaduje reakciu na to lebo mm. Turecko samo dalo k dispozícii svoje základne uh, na, pre útok na Irak. Mm. A takisto keď teraz zautočil Islánsky štát, aj tak uh, vzhľadom na to, že Turecko má druhú najväčšiu armádu a ja s nejakým uh, blbým Islánsky štátom si musím vedieť poradiť samé, tak na tom mimoriadnom zasadnutí NATO to nebolo vlastne vysvetlené alebo teda považované za útok na všetky členské štáty NATO. To znamená, že by sme mali my, hmm. povinnosť sa zúčastniť nejakého následného protiútoku. Takže toto je na vysvetlenie toho článku 5. Nie, Dobre. nie je to povinnosť. Miro, ty si tam dal, že tri také základné body, ktoré ťa zaujímajú. Dva si už povedal, skús ešte ten posledný na záver. No, ja by som sa ešte chcel pristaviť pri tom Turecku a Grécku. To znamená, keď veľký štát Turecko napadol Grécko, ktoré v podstate, tam bol konflikt ohľadom toho ostrova Cyprus, ktorý sa rozdelil na Grécku, Severnú a Južnú Grécku stranu, pardon, Hey. Severnú Turecku a Gréckú Južnú. Uh, takže v podstate tam išlo o to, že uh, Gréci sa vtedy veľmi nahnevali a vystúpili z NATO, lebo oni žili v ilúzii, že ostatné štáty sú im povinné pomôcť. A niečo podobné sa stalo ešte dvakrát, najskôr v roku 1956, kedy Spojené štáty sa postavili proti... Uh, svojim partnerom, to znamená Francúzom a Britom, keď sa jednalo o tzv. Suezskú krízu, keď Jamásir obsadil po vojenskom prevrate Suezský prieplav a vtedy jednoducho spojené štáty spolu so, so sovietským zväzom tak vojezen vetovali zkrátka tú agresiu, Lepšie povedané vyjadrili sa v takom takým spôsobom, že ak sa stadia nevypracujú Briti a Francúzi, tak OSN zautočí proti ním. Neviem si to predstaviť ako, ale uh, história uh, túto kauzu popisuje takto. No a ešte jeden taký klasický prípad bol, keď sa posekal obrovský štát Británia uh, s malým, Islandom ohľadom tých lovišť ryb, keď sa im britskí rybári tlačili skoro k im pobrežiu a lovili im skoro v tých najbližších mm. vodách, tak tam sa stalo to, že Island mal záujem, ktorý jediný štát nemá svoju armádu, len má nejaké pobrežné jednotky, ktoré dokonca cvičia nory ani e, nemajú vlastné výcvikové strediska pre e, vlastných v podstate policajtov, ktorí e, tam slúžia, tak e, sa stalo toto, že jednoducho aj Islán chcel vystúpiť. No tak ma zaujíma, že, e, aký význam má vlastne ten článok 5, keď e, väčší štát, povedzme dvojnásobné Maďarsko by napadlo Slovensko a my sme rozpustili armádu a nebudeme schopní sa brániť. No, nejak. Keď môžem, ja ešte. Nech sa bádri. Takže keď zase použijem tu Medlin Albright pri vystúpení v Senáte, tak tam sa vlastne Senát, senát chcel dozvedieť, teda stanovisko teda nejakých autorít, právnych autorí, že či sa USA musia zúčastniť sporu, v ktorom je napadnutý nejaký členský štát NATO. A týkalo sa to aj sporov medzi nejakými viacerými členskými štátmi NATO. Aj tak bolo povedané nie. A Ako príklad bol uvedený spor Grécka a Turecka. To znamená, že pokiaľ napadne jeden členský štát na to, druhý členský štát na to, bude sa to riešiť všetkými možnými a nemožnými cestami, ale nie tak, že by sa niekto postavil vojensky na jednu alebo druhú stranu. Hm. Hey, ale to je taká situácia, keby dva členské štáty mali spolu problém, čo je asi taká tiež, ťažšie predstaviteľná vec. Tu je skôr otázka toho, keď by teda bol nejaký štát členský NATO napadnutý krajinou, ktorá v tomto bloku nie je, že aj tak to ešte neznamená, že sa ho tie ostatné štáty o, zastanú a budú ho brániť, tak potom je to naozaj na mieste relevantná otázka, prečo potom má zmysel byť vôbec v NATO? Keď tá základná vec, ktorá sa tu donekonečná otrepáva ľuďom o hlavu, že to je kolektívna obrana a keby sa niečo stalo, prídu sem, lebo my už nemáme dobrú armádu, tak nás prídu brániť Američania a neviem kto. A z tohto, čo teraz hovoríte, je evidentné, že nie, že neprídu. Ako, tak potom aký má význam tam teda zotrvávať? Čo z toho teda máme? No, čo ja viem. Napríklad len to, že môžeme byť označení za agresorov aj pretože ako člen, my ako Slovensko môžeme byť označení za agresorov lebo viete o tom že na to ne, ne, nedisponuje žiadnymi vojakmi ani vojenskou technikou iba vždy jednotlivé krajiny poskytujú, poskytujú prostriedky naplnenie nejakých účelov zmluvy alebo nejakých plánov to znamená, že NATO ako také nikdy nie je agresorom. Vždy sú agresory členské štáty, ktoré poskytnú súčinnosť nejakej akcii, ktorá môže byť za agresívnu považovaná. Toto je celkom zaujímavé. Z tohto hľadiska nevidím ako zmysel a význam na to lebo je to jednoznačne agresívny pakt, ktorý z môjho pohľadu presadzuje tie vojensko-politické zámery Spojených štátov amerických v danom regióne a pokrýva vlastne strategicky celú tú oblasť od stredného východu až po stred Afriky a teda až skutočne po nejaký severný Atlantik a celú tú takú nejakú kruhovú oblasť aj, takže to je vlastne operačné územie štátov, štátov NATO, alebo respektíve tých misí, do ktorých sa tieto štáty poduj, podujímajú podľa zámerov Spojených štátov amerických. Čiže nemyslím si, že NATO je obranný spolok, nemá vlastne žiaden nejaký takýto účel, je to skutočne v tomto momente spolok krajín, ktoré slúžia záujmom Spojených štátov amerických. Zaujímavé konštatovanie. Na záver musím spraviť nepopulárny krok a pomaly túto reláciu ukončiť, aj keď Miro bude nešťastný, lebo on mal podľa mňa viac tých bodov pripravených, ale to sa už nedá dnes všetko stihnúť, ale ešte necháme pána Krupára ako teda bývalého vojaka na toto zareagovať, lebo to sú tvrdé veci, ktoré tu povedal aj pán Poláček, že proste nie je to obranná záležitosť, je to proste nástroj, ktorý slúži Spojeným štátom americkým na presadzovanie si vlastnej politiky. Sú to tvrdé vyjadrenia na adresu a na to, tak by ma zaujímal na záver váš názor na toto, ako bývalého tajomníka radiobranných štátov. Čo si o tomto vymyslíte, čo povedal teraz pán Poláček? Tak aj môj názor sa vyvíjal s určitými vedomostiami a informáciami a bohužiaľ Spojené štáty dnes jednoznačne považujem za toho, kto sa cíti byť vyťazom studenej vojny. A na svoju stranu chce strhnúť víťazstvo tým, že bude neobmedzenie rozširovať svoj vplyv. Čo nie je celkom pravda. Ale zase na druhej strane, ešte znovu zopakujem, že boli tvrdšie napísané zmluvy o neútočení, o vzájomnej pomoci, o obereň poskytnutí vojenskej sily, Neboli dodržané, nikomu sa nič nestalo. A poslednou poznámkou, ktorú chcem povedať, to je Klauzevicová definícia, že vojna je pokračovaním politiky inými násilnými prostriedkami. Čiže keď vznikol konflikt medzi Tureckom a Gréckom, nevyvíjalo sa to len tak, že tlupa vojakov nejakým spôsobom sama svoj voľne zobrala zbranie a išla na druhú stranu. Čiže malo to hru v určitých politických rokovaniach, ktoré niekto posudil a vyvoj dáva zapravdu, že neboli tie rokovania alebo tie postoje jednotlivých zúčastnených politikov správne a vyústili do vojny. V podstate, dalo sa to riešiť aj bez toho, bez toho, aby tam prišli cudzí vojaci. Takže veľmi ťažko posudzovať, či to má veľký vplyv, nemá vplyv. V každom prípade určitá záruka tu je, ale je to presne v duchu, tak je ten článok 5 napísaný, že musí to byť k záujme politiky daného štátu, ktorý vyšle svoju pomoc niekomu. Takže... A to je veľa vravná definícia. Azo. Ďakujem veľmi pekne v tejto chvíli trom ľuďom, ktorých e, z dvoch mám v tejto chvíli na linke jedného štúdiu, takže v prvom rade sa učím s tým, kto je tu so mnou. To je pán Lubomír Krupár. Znova zopakujem tú dlhú funkciu, ale si ju zaslúžite. Nekrúďte hlavou, nebuďte taký prehnane skromný. To je bývalý rieteľ vojensko-civilného letiska Sliač, že aj budúci, kto ho vie čo? na jednu tému Zástupca, veliteľa bývalý hlavný inžinier 3. zboru letectva protizdušnej obrany a takisto je bývalý teomník obrany štátu, majte sa pekne do počutia Dobrú noc A aj dovidenia vo vašom prípade v našom prípade teda, keďže tu sme obaja Takisto sa lučím aj s pánom Jurajom Poláčkom, redaktorom portálu Medzičas a opäť, ďakujem vám aj za to že ste si teda opäť našli čas na naše vysielanie, majte sa pekne do počutia Dobre, do počutia. No a na Skype máme ešte aj Mira Hazuchu, ktorému takisto ďakujem a zároveň sa týmto aj ospravedlňujem, že sa nestihol dostať vo všetkým bodom, ale verím, že ešte vytvoríme priestor, Miro, keď budeš môcť tieto veci poriešiť k svojej spokojnosti. Takže aj s teho sa lúčime, maj sa pekne, ahoj. Dobre. Dovidenia. Mm. Prajem a veselú dobrú noc. Veselú dobré. spôsobom, lebo na tú veselú noc asi tak skoro nezabudneme. Dobre, takže teraz tu máme náhradu za Norberta v podobe mirázuchu Eh nech zvážia či adekvátnu. Ja to riešiť nebudem v tejto chvíli. V každom prípade ešte raz ďakujem. Majte sa pekne a dopočutia. Lučí sa s vami v tejto chvíli aj Boris Koroni. Dobrú noc. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.